Pillatban köszönteni a kedves hallgatókat, és elmondani, hogy azért gyűltünk itt most össze, hogy akinek valami-valami érve ellene, az most szóljon, vagy hallgasson örökre. É, jó, Szerintem, akkor kezdtük is. Beállítom a everyone úgy. kezdtük is. Köszöntöm a hallgatókat a harmadik vagy negyedik adáson, neledik, neledik, adáson a William Trendvadász című könyvének szoros olvasásán, és irodalomúrai jellegű ellenzésén. Ez a, nem az első, ami 18-as karikát fog kapni, de az első, ami az elején fog 18-as karikát kapni, úgy, mint ázsiai ringyók. És akkor innentől föl van, föl van adva a lecke. Gyakorlatilag ennél a mondatnál fogjuk folytatni. És, és ki tudja, meddig jutunk ma. Igazából a mai ambícióim nagyok, de, de lehet, hogy Szia, szia te, Pertő. Gyakorlatilag a teljes crew meg, megérkezett, hogyha akkor bele is vághatunk. Van új arc is már, de, de ennek megfelelően haladunk tovább. Szia, Dorkvél, téged is látlak. Igen, illetve hogy miniszterelnök úr az ő végtelen bölcsességében mondta, mindenki hozza még egy embert. <síns> Szavaztok Hely. <síns> Jó. Na, tehát, e ott tartottunk a egyik kedvenc ilyen mondatomnál, hogy e, az zöldségek jóval frissebbek, mint a szuper, e, mint amit a szupermarketben lehet kapni. Egy rózsaszín 40 spanyol, vagy marokkói narancssal folytatja az utat hazafelét. Itt e, tartottunk, és akkor jön a következő mondat egyből, a démien lakásában nincs ilsjaztó. Ezt azért húztam alá, nem meglepő módon mert nagyon gibzoni mondat, tehát hogy eh, sokféleképpen lehet, eh, lehet ezt eh, csülni, csavazni, hogy eh, mi lett volna, ha a regényt más írja, mi lett volna, ha gibzon más témáról ír, eh, lesz majd egy eszfogatásom a mai közepén erről, de hogy eh, alapvetően az egy nagyon eh, gibzoni mondat, és majd az is kiderül, hogy miért, hogy Damien's Fred had no security system, kicsit más, mint a magyar, a security system egyen nagyobb, mint a riasztó. A security system sok minden lehet, nyilván ez a neve a riasztónak is, de hogy alapvetően ez egy nagyon ilyen jó gibzoni frázis, hogy, hogy tárgyaknak vannak tulajdonságaik. Tehát ugye a, a, a, a meghatározhatatlan funkciójú brown kávéfőző, ami akár rakétának is nézhet ki, az egy ilyen klasszikus gibzoni tárgy. És, és az, hogy, hogy tárgyaknak több tulajdonsága tud lenni, akár, mint embereknek, az, az nagyon jó gizomi helyzet. És ez azért is nagyon visszaköszön, mert a divat is valójában, ez ugye a tárgyak tulajdonságait, és sok szempontból az, hogy mit viselünk, a tárgyak határozzák majd meg, hogy milyen, milyen karakterisztikáink vannak, amit ugye láttunk az előző részben, már amikor a geniális, szintén tárgy, szintén tulajdonságokkal rendelkező, Vauxhall Vivern csomagtartójában pakolázták a kurtákat, de hogy én imádom, hogy a Dmi lakásán is egy szereplő, és annak is van egy tulajdonsága, mégpedig az, hogy nincs security szisztémje, és kész ennek kimondhatatlanul kimodhatatlan, örül, ugye nyilván azért, mert intott már Asztot, de az veste rá az első követ, aki nem tett még ilyet, és, és hát ugye az jutott eszembe, és erről lehet, hogy itt megállhatunk egy rövid másodpercre, eh, eh, hogy, hogy valójában a én könyvemben azt írja, hogy részben detektív történet, részben kulturális pillanatkép, pár detektív pedig pár cárceler snapshot, igazából mi a detektív része nem foglalkozunk. Ezt elárulhatom mindenkinek. Tehát az, hogy, az, hogy egyszerűen minket a cárceler snapshot érdekel, azok a részeket elsőről olvassuk, amik a detektív részekkel, rájöttem már itt az első 38 oldalra. de ennek alapvetően az a oka, hogy mi most egy világegyetemet és ábrázolását elemezzük nem pedig a cselekményt, ami egyébként lehet, hogy elég bénácska is amúgy. Viszont egyébként most fogjuk összekötni majd a kettőt, de nem a detektív regényel, hanem a kémregényjel. Igen, igen, lesz egy ilyen rész, és így van. Így van. Na, tehát... Itt igazából az, hogy hozzá dobálja le a ruháit, vagy hogyan -e? lép be ebbe a már ismert térbe, ebben nem kötöttem bele, vagy hát így nem foglalkoztam. Tulajdonképpen itt szállnak a mondatok. Bocs, az? megakadnék egy ilyen korábban, ha? hogy van ott még egy, egy következő Gibson mondat, amikor leírja a, a Damien lakásának a kulcskarikáját. Ezekkel a kulcsokkal még nagyon sok dolgunk lesz majd a következő ha? húsz oldalban. Ha? De Mondjuk az, hogy egy regény 2003-ban rácsodálkozik arra, hogy valakinek kulcsai vannak, ha? Azt nagyobb, senki senki másnak nem néznénk el igazából. Igen, igen, ez jó. Ez jó. És hogy nagy kulcsai vannak, és hogy több kulcs nyitja az ajtót. De jó Isten! Pillanat, keresek valamit. Komputerkém, oh, után... hát ezt nem is került leírni egy kézzel. Megvettük milyen ki a végén. Aha, 2000-es, ja. Tehát a keltet már ma ezzel, de hogy eszembe jutott, hogy, hogy ugye tudjátok, hogy egy olyan szituációban élünk, ahol, ahol rettenetes vírus kizedeli az emberiséget, és egyre inkább látjuk a mintáját annak, hogy a szegényebb lecsúszott létegek sokkal inkább elkapják a vírust, a, a felső tízezer pedig valamilyen csodálatos módon megmenekül tőle. Fokozatosan káoszba fordul a világ, és most nem a COVID-vírusról beszélek, hanem a Deus Ex játéknak a történetét kezdtem el. Ez egy 2000-es játék egyébként, és most azért hozom ide, azon kívül, hogy Mániám úton úgy mert ugye abban van a univerzális kulcs, a nano kulcs, aminek ugye csak a mintáit veszed föl, és bármilyen ajtót ami vele, amihez már megvan a minta. Ehhez képest ez itt a tökéletes ellentét maga a sötét középkor, ha <gül> a mondatot. Keresem a magyar, mert most az angolban. Nem dolgoztam nem, ma. Az, én meg vagyok ott, tehát majdnem teljesen ott de, de megvan kult, még egyébként. és majdnem annyira kúcs, hogy mint a vaskos angol pénzérmék. Egy kell a busztója, kettő alakás Így van, ez az. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm. Így van, tehát a klasszikus vaskos angol pénzérmék, amire mindannyian rácsodálkozunk, akkor eh, megkapjuk őket. Eh, sajnos eh, ezt valószínűleg már meséltem, de most újra ismétlünk, az egyik kedvencem a angol pénzérmékben az a Híres városi legenda, hogy a II. világháborúban a német kémeket hogyan buktatták le. Ezt meséltem már, ugye? Nem még. Na, tehát, hogy a következő volt az eljárás. Ugye egy szigetországba kell kémet juttatni 1940-ben, hogy a oroszlánfok vagy szidályon had műveletet előkészítség, Ezért hát a repülő nem megoldás, mert az látványos ejtőerdő. Úgyhogy a tengerátjáró marad megoldásként. Akkurátus németekről beszélünk, a félmesztelen férfiak a tengeratjáróban izgulják végig az utat a partokig, igaz élőve, a partokig, és utána kimászik a kém úr a járműből, akkurátusan ellakott ilyen nejnozacskokban vannak a ruhái, amit csak akkor vesz fel, ha kiért a partra, hogy ne legyen olajszagú, mert ugye olajszagot megállapítanák a állomáson a jó angol, kondaktorok és rögtön lelepleződne, és minden szépen el van csomagolva, így a készpénze is önvel eljut majd Londonba, hogy utána meglesse, hogy hány hajó van a kikötőben, meg ilyenek, és utána lehagyja a kis rádión, amit szintén magával visz. Na minden esetre eljut a vidéki vasútállomásra az úriember, ahol is mondják neki, hogy a londoni jegy az félgini lesz, amit megpróbál néhány, néhány bankjegyel leszámolni, majd elkezdjenek visszaadni neki, és utána ilyen akcentus nélkül, vagy akcentusnak gondolás nélkül megkérdezi, hogy de hát bocsánat, rosszul adtak nekem vissza, mert ez nem annyi, amennyi. És akkor tulajdonképpen rendel a ponton már egy ilyen bilisapkás rendőr és egy katona már ott áll mellette, mert hogy ő próbálna akkurátusan elszámolni a pénzzel, csak őt senki nem tájékoztatta, hogy Angliában 12-es váltórendszer van, nem 10-es és az angolok mi ebben is furábbak egyel, ezt azt a 60-as években dobták végül ezt a rendszert, de hogy angol váltópénzeket legalább olyan bogyult volt váltani, mint a XIX. században egy, egy Fuggernek az élete, tehát hogy, hogy, hogy ez, ezzel buktak el a németek általában. A, vissza, a visszaadásnál a első egy pénztelnek. Egyébként számolatlan hallottam előadásokat már arról, hogy hogyan lehetne a brit pénzrendszert legalább olyan szinten egyszerűsíteni, hogy vagy nagyságban, vagy vastagságban növekedjenek a váltópénzek, hogy fel ismerni legalább tapintásra. Ezek természetesen mind lepattantak a jegybankról. De hogy ez egy ilyen létező dolog, ilyen kis sportértékű, kocsmában űzhető sport, hogy elmondja az ember, hogy ha az csak egy fél milliméterrel nagyobb lenne, akkor logikus lenne minden. Igen, nekem ezzel kapcsolatban. Az egyik, bedobtam a Scandinavian The World linkét a angol pénzek hátuljából váltópénzek hát olyan kirakható címeről, ami annyira jellemzően angol dolog, hogy ezért beszéljünk róla a másik pedig keressétek meg, hogyha valakinek kéznél van, Neil Gaiman és Terry Precset elveszett proféciák című könyvében van egy hosszú eszmefurtatás lábjegyzetben az angol pénzrendszerről és a, a, hogy akkor most a Kettőpeni és egy farting, az ad egy bobot, két bobad egy bobban. És... Ez, ez, ez. Ez, ez így végig, igen. és a, a végén van a, a, az ultimate mondat. Britek nagyon sokáig ellenálltak a tízes számrendszer bevezetésének, mert bonyolultnak találták. <gül> <Okay>. <gül> hát amúgy alapvetően ebben az egész esély ellenállásukban a, egy, egy erős nacionalista vonzás van, igen. mert hogy a, a franciákkal való szembenállásukat látják abban, hogy az esélyt elutasítják. Uh -huh. Mert hogy ugye azt, az francia találmány. Így van. És, van. és, és hogy ez a, ez a nagyon klasszikus, hogy ez, ez az állandó ellentét, az angol-francia ellentét, ez ebben így megnyilvánul, hogy a nemzeti identitásom az a képzeltörténelmi történelmi hosszú távú versenytársam minden ideológiájának az elutasításában. És ugye ezért nincs ott metrikus rendszer, például. Igen, így van. Az meg Amerikában, miért nem vezették be a. Esély Ott hivatalosan esély van Amerikában egyébként. Én Annak éve, senki nem használja, de, így van, de így hivatalosan van. esély van. A mérföldet, gallont hasonlókat, tehát ezeket a Igen. szép csodálatos uh, használják. Igen, ez így van. Igen, mindig meg, megőrítenek egyébként, de ele, tehát megvan a magabája. az <gül> hát azért van, azt hiszem Thomas Jeffersonnál, hogy... Ő kérte, hogy Európából szállítsanak már új mértékegység szabványokat. És akkor ezt a kongresszus elé terjesztés akkor majd szavaknak erről is jó lesz meg minden. Sajnos pont azt a hajót, amin a szabványügyi szakember és a platina iridium szabványból vagy lehet, hogy akkor még nem platina iridium volt, de nem is szép. Megfoglalták, és elfoglalták a kalózok. Aha, szép. A kalózok... Azt nem kalózok. tudom, hogy... Ismeritek-e, van egy RC Works nevezetű modellező cég, és egy Strange Parts nevezetű youtuber srác, aki Kínában megy és rak össze telefonokat, meg ilyen vlogol és amikor voltak a gyárban, bementek egy ilyen fűtött szobába, ahol szárítják a festés után a modelleket, és kérdezte a, a kínai tulajtól, aki vezeti körbe, hogy hát hogy akkor itt hány fok van? Hát 50 öt, öt, fok. És akkor így, a, jó, akkor az, az Fahrenheit-ben az mennyi, és az a kínai csáv, hogy ránézett, hogy what the fuck, man? De muszáj, muszáj, mert nagyon sokan nézik Amerikából a csávot. Értem. Édes, nagyon édes. Jó, hát messzire mentünk egy kulcssal, és még csak három sorat haladtunk. de baj. Nem baj. De, de, de folytassuk tovább, mert még rengeteg izgalmat... Tartogat ez a szöveg, Ugye most ennek az ázsiai ringyók, rögtön. Igen, illetve előtte 2001-2003-ság mondat megint csak, hogy kössük időhoz a szöveget. Há, igen. Démiennek folyamatos internet kapcsolata van. Há, igen, igen. Hát ez jó. Hát ez jó. Igen, igen. Ez... E most uh, utánozom a modem hangját, vagy, <gül> vagy elhiszitek, vagy ti is tudjátok. Future, kérlek. <tí tells myself> szóval, hogy uh, én emlékszem, hogy 2000 könyvékén még nekem nem volt folyamatos kapcsolatom. Uh, ISDN és utána ADSL, az már majdnem folyamatos. Uh, igen, ezt már elfelejtettük. Uh, én ott akadtam be a történettel nagyon-nagyon, hogy tíz éves gyerekeket tanítottam két évvel ezelőtt, és mondtam nekik, hogy... Uh, ha nem lesz Wi-Fi akkor használjuk az Ethernet kábelt. Megkérdezték, az micsoda. Kiderült, hogy ők még nem voltak olyan helyzetben, ahol nem volt wifi. fi <gül> Még nem hallottak ilyet. De Nyugi majd felépítik a saját otthonukat, és akkor rájönnek, hogy részkábelt ki kell húzni szépen. Meglátjuk, meglátjuk. Eljön. Vigy el. esetre, esetre valóban jó találat. Ugye itt van Parka egy nagyon -nagy rövid elemzés, amit én inkább a thriller részez szoktam sorolni, és akkor és akkor jön megint egy ilyen technológiai hogy mondjam, ez a nézzük a magyar hogyan fordította ezt a porno kifejezést az ázsiai rindjuk megkapják a magukét Bocs, még egy félmondat hm? Még egy félmondat előtte közvetlenül ahelyett, hogy begépelnéd Én kedvenc kedvencmentes keresőbe a Fórum URL címét a histori nyitja meg Igen, igen E, ázsiai rindyúk megkapják a magukét. Igen. Tehát e, a history-ban oda került valami, amit ő egész biztosan nem nézett meg, ugye, triller, kémregény, rémület. E, valaki semmi más nem csinált a gépén, mint be belement ebbe a címbe. E, ugye, e, ha rindyúk nem lenne benne, már akkor is tudnánk, hogy ez pornó. E, ami a klasszikus, e, hogy mondtad Kelt a korábbi hívásunkban, olyan szépen mondtad mire gondolsz a hatalmi viszonyokra? Így van, igen, hogy mindig a hatalmi viszonyokról szól a Így van. Így van, ez egy... Fölvetetted akkor, hogy utána kéne nézni, hogy hogy hogy mióta van ez így? Azt hiszem, hogy a kezdetek óta Át a Szádmárkének a szövege is hatalmi viszonyokról szólnak, hát még a korábbiak. Ez a... Én meg a Google Trendszer hoztam, hogy abban például az ilyen típusú keresőszavokat érdemes-e nézőket mikrafikolon. Alapvetően, amióta van internetes pornó, azóta ezek a szavak belünk vannak. E, igen, nem sok szadista van, viszont hatalmi viszonyok azok, azok mindig valamilyen módon megjelenek benne. Tehát ez, ez a típusú, megkapják a boke get what they deserve, ez, ez egyértelműen a hatalmi viszonynak egy ilyen fölkorbácsolása. Viszont nagyon sokat nem kell vesztegetnünk rá, mert szerencsére nincsenek képek a könyvben. Elég csak elképzelnünk, hogy ott mi lehetett. Nagyjából ez szerintem mindenkinek megy is. És, és ugye rögtön egy pánikroham és pánik helyzet alakul ki készülve. Igen, tehát attól, hogy valaki hozzá az a számítógéphez, attól ez a ház, ez, ez megszűnt biztonságos helynek lenni. Ami érdekes, hogy erre nem úgy reagál, ahogy, ahogy a, az ő különleges képessége ö, által kiváltott pánikramokra reagál, hanem egy teljesen másik eljárásrendet ö, idéz fel, és akkor itt találkozunk először készének az apjával. Igen. A ül, és ugyanazt a hipnotizált évületten mered a fekete betűkre, ahogy egyszer egy apró pokot bámult egy poltlendi rózsakerdben. Készű a kedélyesen a tudomására hozta, hogy a semmit mondó kis hatlábú hat mágszem elég idegmérget termel ahhoz, hogy minket rövid úton kínak között segítse a másvilágra Hát szóval ha hirdetés valahol, hirdetés? A e, e, fordítás félre, félre megy, akkor most e, ezt a mondatot, ezt e, eleve nem érteném. E, ho, hogy mondja, hogy Casey e, vendéglátója kedélyesen tudomására hozta. Ilyen angolban nincsen, eleve. E, és... E, igen, mert az angolul reliably informed her. Igen. Magyarul igen, elmondta. Igen. És... E, hogy a hatlábú Mi az a hatlábú mágszem? A póknak nyolc lábú van. Az angol szöveg semmit nem ír nyolc szábról. Azt mondja, hogy A brown Recluse spider in the Rose Garden in Portland, a drabletletleting her host reliably informed her contained enough neurotoxin to kill them both and horribly. Tehát itt egy kicsit mellé ment. Ez a hatlábú mágszem ez, ez maga a pók. Tehát, hogy ez egy mérges pók, aki mind a kettőjüket megölheti, mondta az, akivel nézte a kertbe. Érdekes. Nem tudom, hogy miért így farizatta mindegy. Nem, nem biztos, hogy... Igen, színezett sajnos a szövegen. Igen, színezett a szövegen, nem sikerült. került. Ugye, és de, tánu... milyen... hm? de ez, ez szerintem itt, ami most végigmegyünk, és erre van legalább másfél oldal, de fel is darabolhatjuk, gondolod, nem? akkor akkor ahogy sétál kifelé abból a horrorból. Tehát első körben ott van az, hogy vagy, ott vagyok egy helyen, ami nem biztonságos. Felidéz egy rendkívül borzasztó emléket, amikor azt mondják, hogy ott van az a pok, és ha megbar minket, akkor nekünk kampó. Uh -huh. Utána bejön egy, egy ennél emberibb kép már, az a amúgy semmire kellő exbarát barát Donny, uh -huh. akiről kiderült, hogy nem csak hogy semmire kellő de ráadásul fegyverrel asszik, ami általában véve rossz jel. E, igen, az van, hogy itt meg is sikerült nem lefordítani valamit. E, ugye előkerül egy Doni nevű barát, és azt írja, hogy Doni problematikusabb egyéniség volt, mint Kézi Polárd legtöbb barátja, és ezt az egyszerű tény is bizonyítja, hogy, hogy doni hívták. Nem ez van angolul. Angolul az van, hogy problematikusabb egyéniség volt, mint a Kézi Polárd fiúk vagy pasik átlagosan. Ugye akkor valószínűleg ez egy olyan kategória, mint a kézi Polard unit, csak ezt boyfriendnek hívják. Tehát, hogy ez is egy ilyen megkülönböztetés, hogy neki Casey polár dolgai vannak, tehát boyfriend, unit, és a többi, és a többi. Ezt itt nem is kelletténe fordítani, de ez, nyilván ez volt a Gibson célja, hogy, hogy ilyen... Tudatos Igen, igen hát ez egy Illetve, hogyha a regény ennek a sornak a megtöréséről is szól. Igen. Igen. Egyébként, ha már a romantikus segént keressük benne, mert De olyan sok mindent meg lehet találni. Hol tulajdonképpen ő maga brendeli a dolgait? Tehát... Így van. Pontosan. Pontosan. Nagyon helyes. Így van. Na. Igen. Én át csak visszalvasok. szavasok. hogy nincsen valami új infó. Na. És hát... Megmondom őszintén, hogy ez a részen túlléptem. Nekem kettő pont van, ha megakadok, az egyik, hogy ö, megtudjuk azt, hogy némilyen lakása emeletes. Igen. Eddig annyit nem töltöttünk benne, tehát kizárólag ilyen megérkezem és eldőlök az ágyba, aztán reggel pedig Igen. kisétálok az ajtón és remélem, hogy beazárom magam után, hogy, hogy feltűnjön az emelet, Igen. ahol ott van egy házi stúdió, meg egy futanágy. Ez szinte mindegy is, csak az, hogy mennyi, mennyi időt töltöttünk itt. A másik pedig, hogy szép lassan itt Kézi felett átveszi a... a vagy Kézi pánika felett átveszi az uralmat a, az ilyen rendezett gondolkodás. Aha. Ö, először csak elkezd fegyvert keresni azzal, hogy ha bárki itt lenne, akkor most már jól lesz konyha késelnek. Nem lesz jó a se, ha az ember így Igen. megy bele, de megpróbálkozik. Majd kap még egy jelzőt Démien háza, vagy Démien lakása, hogy ez valamilyen szinten egy otthon. Uh -huh. Erre eddig szerintem nem sok jel utalt. Tehát hogy eddig egy ilyen nagyon berendezett terünk volt, ami lakáskultúra lakás volt. Uh -huh. De amikor kihúzza a fiókot a konyhában, az egyikben konyhakések vannak. A következő fiókban viszont robotalkat részek, mert valóban el kell rakni azokat a rohat alkatrészeket. Uh -huh. Tehát az már egy a lakó által kialakított térhasználat. Uh -huh. Bárki, aki betéved, az ott azt várja, hogy majd szedőkanalak lesznek, vagy húsvillák, vagy evőpálcikek, vagy akármi. Vagy ezek a kis szójaszószos dolgok, amit az ember nem dob ki, mert majd jó lesz még egyszer. Ehhez képest ott van egy csomó rész mert volt hely. Uh -huh. uh, itt ezért álltam meg. Utána még benézünk a, a szekrénybe, ami délménesen üres. És, uh... és lassan sétálunk ki a parából, és itt csak előjön az apja. Uh -huh. Uh -huh. Ö, még egy helyen megletálni akarunk azt, azt a fajta elidegenedettséget, hogy, hogy úgy jutott be készébe a lakásba, hogy elfedexezték neki a lakás kulcsokat. Uh -huh. Mert nem lehetett ott a, a szomszédnak a láptörlő alatt a kaspóban uh -huh. a, az akárkinek. Tehát ez vagy egy ilyen professzionális életstílus, vagy egy pre-Airbnb megbeszélt kulcsszerélőhelyes. Történet, vagy a Damiennek sincs egyetlen ismerős sem az utcában, hogy azt mondja, hogy figyelj, menj le a Rashid a kávézóhoz, és mondd azt, hogy ilyet a, a kulcsa, miért jöttem, adja, jötti, adja már oda neked. Aha. Hát, hogy zárványként vannak ott ezek Ez, ez nagyon érdekes, érdekes. ez föl sem tűnt, de valóban. Valóban, én már minden lehetséges módon jártam Airbnb lakásban, tényleg, a, amit felsoroltál, mind, plusz a duplája. Igen, de azt lássuk be, hogy... Az a jelenség, tehát a technológia mindig fel erősíti jelenségeket, és az a jelenség, hogy ilyen félismerőségnek kiadom a lakásomat, amíg én máshol vagyok, az az Airbnb előtt létezett, ez csak az, Így van, így van. Igen, és hogy tehát pont ezért feltűnő szerintem, hogy Damiennek nincs itt ismerőse ebben a környéken. Sőt, közös ismerősük sincsen, úgy általában a Londonban. Találkozottak uh -huh. már akkor a Heathrow érkezési oldalon, és uh -huh. odadja neked a kulcsot, uh -huh. vagy lerakom hát, neked egy... a kulcsot az akárhol. Kulcskarikat átpostázni a államokba, hogy aztán ott izé készí valahol felszedje, vagy kiközvetítsék neki, vagy kikézbesítsék neki, az hát legalább annyira problémás, mint itt hagyni a sarki kávézóban. Uh -huh. Érdekes, érdekes, mindésedi jó találat? Igen. Tehát hogy ez egy másik világ volt, még akkor. És akkor itt a következő részben egyébként besétálunk a, az ilyen spes versus tradecraft jellegű uh, alkalmazott tudásba, ahol, uh -huh. ahol a pánik elül, és, és két színek feltűnnek azok a mesék, vagy felidéződnek azok a mesék, amiket ő az ágy mellett hallgatott. Uh -huh. Ami tök érdekes, mert ugye Casey apja egy ilyen Ekte Cold Warrior csávó volt, aki, uh -huh. aki küzdött a komcsik ellen, ahol lehetett, és kicserélte a zárakat az amerikai követségen. Uh -huh. És az elején az első, első megidézésen még ez a James Bond, hogy ragasztuk oda a ha hajszat, és akkor tudjuk, hogy ja, az, az jó. Jött. nagyon jó, azt én is aláhúztam, ez volt a következő, amit aláhúzok. És erről majd később, egy, azt hiszem, hogy még ebben a nézben lesz egy hosszabb monologom, de hogy a James Bondnak a szerepeltetése, tehát a James Bond egy tök jó paranója e, e, táplálék, és az egész Gibson-i paranójában e, nagyon jól ez típusú e, ilyen, e, ilyen kém e, manipuláció, de hogy mélységesen hidegháborús dolog. És majd látni fogjátok, hogy a hidegháború, nagyon sok mindenben ott van még ebben a könyvben. Egyszerűen a Gibson, aki most, Isten tudja megmondani, hogy hány éves talán, hát most? Hány éves a Gibson? Meggooglizom. Uh -huh, én is. 71. Mm, a hidegháborús ember. És, ez, és ugye ezt most nem csak így előrántottam valahannét, hanem ő maga mondja. Tehát, hogy, hogy neki a, a hidegháború volt a felnővése, és a hidegháború a május 17-én volt a születésnapja. A hidegháború születés volt a... a... A, a fő a, a élet eseménye, tehát hogy a, a, a való rettegés. De később majd lesz egy olyan de sokkal erősebben jön, úgyhogy akkor azt nem végül is, nem is nagyon ért véget egyébként, csak egy darabig azt hittük, hogy igen. Uh -huh. Aztán kiderült információs műveleteket lehet máshogy is végezni, mint ahogy korábban végeztek. Hát ez, ez jön majd mindjárt. Tehát, hogy ez, ez, ez, erről szól majd ez a könyv. Igazából ne, Nekem a, még a, csak egy fél pillanat James Bondhoz hoz nyarodva, hogy azért az is eléggé járulkodó, hogy a fiatal Sean connery emlegeti. Aha. Mert azért az az mi korosztályunknak a legtöbbünknek James Bond, az Roger Moore inkább. Aha. Hát, vagy, vagy már az sem. Tehát, hogy, vagy már az sem, minden... de ugye ez, ez megint ö, ilyen, ilyen nagyon Gibsoni és készpolárdos... Még, még azelőtt, mielőtt menő lett volna James Bond kb. Ó, James Bond mindig menő volt. Jó, kivétel az a pár rész, amikor a, az a fickó a D-betűs volt, akkor... Nem, Pierce Brosnan egyáltalán nem volt menő, de... George lazenby -e Kire? George Lazenby, egy filmje volt. De volt valami D-betűs de mindjárt utána nézek majd. Bence, Már... Timothy Dalton? E Dalton, ez az. Timothy Dalton, igen. Csak egy apró párhuzamot szeretnék vonni a megfigyelés és a túlzott megfigyelés között, amikor az 1984-ben már nem hajszálat tesznek a könyvre, hanem egy porszemmel és nézi azt, hogy elmozdult -e a porszem, mert olyan színű van. És hogy, hogy számomra maga itt a James Bond és a hajszál, ez, ez szinte karikatúra jellegű. Ez így van. Ez így van. Ez így van. Pontosan ez egy karikatúra. Tehát, hogy ő is ős, kicsit... egy igen. Innen megyünk tovább arra, hogy akkor előveszi azokat a tudásokat, amik már nem karikatúra, hanem már ilyen uh -huh. ö, apám lábainál hallgattam, hogy hogyan kell leszerelni a szovjeteket. Igen. És, és, és hát, els, az... első körben mondjuk a, izé, a a gomb megnyomása, az ez. már az már rendes izé, törvényszé kivizsgálat, szerezzünk valami információt. Igen. Egyébként ez az, ami ma már nem létezik, ez a, ez a újra tárcsázás, gyönyörű technológia, és azt hiszem, hogy az a ő generációjának a technológiája, ezt nem tudom másról mondani. Tehát azt hiszem, hogy 20 éve nem használtam ezt a funkciót, de most így nem a be semmi, hát listából nézem ki. Eleve telefont, pfú, nem tudom. Kinek van még telefonja? Közödetek. Kelteked van? Van, adták a internethez ki van húzni, hogy közvéleménykutatók keresnek rajta és nagyon rossz időpontokban, tehát például délelőtt, délután, vagy este. Hétköznap. végén. Igen, csupa olyan időpont, mert az ember nem szeretne közvéleménykutatókkal beszélni. Igen. igen. Yeah. Nekünk van dróg, és az a vicces, hogy csak anyám, meg a um, Hódnagy használja, tehát kette használják a célok összesen. <gül> ez jó, a legitim cél. Na, ez gizonos volt. <gül> legitim cél, jó. Na. Néha felszakot <gül> <történt> az <gül> aktuális polgármester. Igen, igen, igen, igen. Már engem mobilon is így. Na, és akkor, és akkor lépjünk tovább a következő oldalra, ahol már ez a, ez a karikatúra eltűnik. És, és, és belépünk a Józolész birodalmába. Ez jó. Mindek előtt magyarázza a kész, most hívjuk így Marvin javaslatára, felhangott Démien lakásának biztosítani kell az objektum körkörös védelmét, mintha csak apját hallaná. Wim a világ számos országában az amerikai követségi épületek biztonságtechnikai tervezőjeként és szakértőjeként tevékenykedett 25 éven át. Nyugdíjba vonulása után rockkoncertek beléptető rendszerének szabadalmát dolgozott. Esti meséinek legegratánsabb példája az a kisémonoton monoton orhangon előadott recitábió recitáb volt, amelyben kínos aprósággal esetete, hogyan sikerült behatolás biztonságát tenni a Moszkvai Amerikai Nagykövetség. Szentvíz elveszettő csatornáit. Na, hát nem, nem kellett messze mennünk a hidegháborúért, igazából ideig akartam eljutni hidegháborússal. Igen, és itt is sokkal több van beleforrítva a mint amit eredetiben benne volt. Aha. Így van, így van. Az van, hogy szuper gyorsan és jól összekapcsolta a két paranóiát a Gibson. Tehát az a paranoia, tehát erről, erről azt hiszem már meséltem itt, de hogy, de hogy én nagyon értem azt a paraloniát, ami neki van, a bombától való félelem, meg a, meg, a, meg a háborútól való félelem, ami most is ott van. Tehát a bombák még mindig ott vannak, és ilyen emezdossz előtti parancssorokkal kontrollálják őket, hogy a két kulcs elfordulásával valami, valami rettenetes dolog kezdődjön. És rengeteg történetünk van még mindig róla, hogy rengeteg máshol is van, más apokaliptikus történetünk is van, de az a típusú paranoia, ami jellemezte ezt a világot, és amit jellemzően mi is kaptunk valamennyire, de leginkább kémfilmekből, kémkönyvekből, meg mit tudom én ehhez hasonló dolgokból tudunk, az a Gibsonnak az valószínűleg az volt az élete. És, és most gyorsan visszakapcsolta ide. Tehát tudod hozni egy olyan karaktert ebben az alternatív világban, ami tegyük azt hogy 2001-ben játszódik, vagy kettőben, amiben visszatért a hidegháború, és ez egy szereplőn keresztül, és ezek ilyen, tudjátok, ezek ilyen mágikus szavak, hogy a moszkvai nagykövetség védelmét szervezte meg. Tehát, hogy ezek a helyek így voltak. Nyegetegy e, jó sztori van erről, ugye a teremin sztori az egyik legizgalmasabb, azt ismeritek, ugye? A The Thing nevű Igen. történet, amikor egy szép ajándékot küldtek drága barátaiknak, igen. Igen, igen. De mesélj el szerintem. Hát, el, el, mert már akkor. Jó. Tehát hogy kaptak az amerikaiak egy nagyon szép ilyen fa-domborműre emlékeztető dolgot. Tán oh, az amerikai vizsas volt rajta meg. Az, az volt, az volt. karmai között meg, ami kell. És, és, és ez teremim, egy probléma igen. volt. És Teremin volt az igen. egyik tervezője ennek, ezt nem közölték senkivel, mert az lett volna. Uh, semmilyen aktív jelet nem adott ki. Innentől a kezdve ki is akasztották szép, hát hogy az oroszok megbotlottak és nem raktak bele ki, hogy itt van ilyen. És kidült hogy bizonyos frekvenciás jellel lövöd ezt a jószágot, akkor a benne levő elektronika az elkezd működni. Uh, első körben egy indukciós kör áramat fejleszt, majd pedig uh, készüléként kisugározza azt, amit hall éppen abban a szobában. Nem emlékszem, meddig működött, de hogy annál több, tovább, mint, a, mint az amerikaiaknak ez ne lett volna égő. Igen, igen, így van, pontosan. E, és azért szeretem nagyon ezt a történetet, de tényleg zseniális egyébként. Azért szeretem nagyon ezt a történetet, mert tök jól mutatja azt a szintű paranoiát és őrületet, és, és, és, és ami a, ami a hidegháború jellemezte, és ami nagyon fontos lesz nekünk is ebben a könyvben, és erről mondom, a nagy, nagy monologomat már később, amikor ez télegesen előkerül, dobom be, de hogy, de hogy a hidegháború folytatódik csak más területeken, Ugyanaz a, ugyanazok a eszközök más környezetben más dolgot csinálnak, de, de itt vannak velünk. Ugyanúgy az az energia, ami a hidegháborúba ment, az valahol máshol felbukkan, és valahol máshol valamit csinál, Természetesen hatalomlős pénzről szól az egész megint. Tehát tulajdonképpen ez a könyv, ez erről szól, és ide fokozatosan fogunk eljutni, majd utána szerintem egy kicsit eltávolodunk tőle a mért kár. Hát Fényébként van annak oka, hogy a drága megtévesztett britek uh, szenet hordanak az 5G-s bázisállomások alá, majd meggyújtják. Igen, ezt akartam mondani, hogy a hidegháborús feszültségek utáni következő ugyanilyen feszültség az, az nem más, mint összeesküvés elméletek. Tehát e, a, talán néhányatoknak ismerős a Harp rendszer, ami, ami minden szempontból gyönyörű, és a 5G előtti őrületnek ez volt az egyik e, e, csimbora szója, de hogy e, a hidegháború alatt közben e, lehetett a másikra kenni, hogy a Russian Woodpecker talán valamelyikötök be is rakta a csoportba e, nem olyan régen, e, meg a HAARP rendszer az, az, mi az istennél lehetett, be zavarták a másiknak az adását, valamilyen vételint adását, de hogy utána, köszönöm kell, utána amikor ezek a tehát lekerültek a saktábláról a vezérjátékosok és ott maradtak a parasztok már elnézés mindenkitől, és, és a parasztok kezdtek el kombinálni, hogy akkor mit mi történhet most éppen, akkor kerültek be a képbe ezek a döbbenetes történetek, aminek például most az 5G tornyak földgyújtása. A, a vége. Az 5G-ben az a szép, hogy a legutolsó elemzés, amit olvastam róla, de ez mondjuk több mint egy hete volt, az azt mondta, hogy ez organikusan alakult ki ez a marhaság. Uh -huh. Egy a, a legnagyobb hazai Stop G5 Magyarország nevű csoportnak megnéztem az adminjait. Az egy, egy agrármérnök felőlelgető asszony, továbbá egy oltástagadó nagymama. Abszolút szakszerű vezetés alatt áll a dolog, 71 ezer tag. Uh -huh. Szép. Viszont, viszont nyugaton erre ráerősítettek azért előbb-utább de hogy magától alakult ki. Vagy hát a francsra tudja, akkor azt mondták. Úgyhogy simán működik az elmélet, amit mondtál, hogy hogy ott maradtak az emberek a, a mindenféle hit nélkül, és az, hogy itt valaki mindenképpen átkúrja őket. Igen. Na, lépjünk tovább. Itt nem, nem merülnék el a oldal ellenzésében, bocsánat. Hanem eh, szép közben levente a balaton tagadókat vett elő. Na erre is már visszatérünk eh, eh, a visszatérünk adott pillanatban eh, az összes különböző elméletekhez, ott lesz a helye. Eh, hanem eh, ugye most eh, eh, visszakapcsolja a gépet, eh, kész. kész, kész, próbálom szokni, kész, és eh, és, és látja, hogy, hogy ez a pornószájt ez nem annyira durva, mint amennyire lehetne akár, hanem egy hagyományos pornószáj. És, és van a végén egy gyönyörű mondat, ami ma már kiveszőben van, de valahogy más, hogy azért még velünk van, ez pedig. Ez pedig az, hogy. Amikor kész, bezárja az oldalt, egész seregnyi link ajánló, link ajánló ablak ugrik elő. Alig győzi lelődözni őket. Némelyik még egyetlen, egyetlen felőtes pillantás alapján is ezerszer rosszabbnak tűnik, mint az ázsiai ringyók. Na most emlékszem ilyenre, hogy ablakokat csinálnak dolgok, de ez már nem ma van. Tehát hogy ez, ez 2001-ben lehet, vagy kettőben, de hogy, de hogy ma már nincs ami amiben browserben lehet, abban valami tiltja, és különösen nekem kell kérni, hogy legyenek ablakok de valóban volt egy ilyen korszak. Emlékeztek a Zseniális IT Crowdnak egyik első részére. Ott van az, hogy fölhívják az egyik ilyen IT-s a nem tudom melyik osztályra, hogy az egyik gép beteg. És amikor itt bemegy a osztályra, az látszik, hogy mindenki kék monitor előtt ül, és valamit, valamit szerkeszteti Excel-szerűségben és az egyik monitoron folyamatosan villanak föl az új ablakok, tehát ilyen perpetuál, egymásra dobálja az ablakokat mindenféle rettenetes ikonokkal, hogy ez a vírusos gépeknek a jele, egy ideje, hogy pop-up window van. Közben Ákos Látom megtalálta a megfelelő cikket New York Timesból, 64-es kiadás, nem rossz. Érdekes ez, mert nem csak az történt, hogy ez a szép fal doboz, hanem, uh -huh. hogy a falba voltak beleépítve a mikrofonok. Uh -huh. Tehát, hogy amikor építették a, a, az új nagykövetséget, a, ugye arra nem vittek be amerikai munkaerőt Moszkvába, uh -huh. akkor ezek szépen az alapozásba beépítették a mikrofonokat, uh -huh. úgy Na, annak szép. rendje is szerint. És van egy hasonló cikk 97-ből, ahol, amikor nem vettek át egy új épületet, mert ar arra jutottak, hogy ez is strukturálisan van már szépen beműszerezve. Kontaminálva. Ez, ez annyira igaz, ez jó, hogy pontosan... Csontra ugyanezt írtam a, a, a chatben, hogy én úgy ismertem azt sztorit, hogy Finnországban gyártották le a, a házgyári elemeket, hogy most a beszállítási láncban ne tehessenek bele a, a szovjetek dolgokat, de hát, hogy úgy mondjam, a, a szovjet elhárítás meg elment Finnországig. Én ezt a történetet ismertem. A, ez jó. Képzeljétek el, hogy az egyik ismerősem, aki mondjuk azt, hogy Ma már vállalhatóan, de korábban biztonságpolitikai szakértő volt, ez nagyon elegánsan mondva a kém, Magyarországon, kormányközeli az mesélte, hogy olyan 2005 környékén végre fölölította azt a Pasariti lakást, ahol, amiben, amiben lakott, és uh, hát ugye néhány falat is megmozgattak, és az egyik falban találtak egy körülbelül 5 kilós filmszerkezetet, amiről uh, nem tudtak hogy micsoda. <gül> hát az egy lehallgatógép volt, amit valaki valamikor valahogyan beépített az ő falukba. Ez otthon ki van neki most állítva, bekeretezve. Uh, Ciril betűk vannak rajta. <gül> az egyik uh, haverom, uh, aki Finnországban lakik úgy 1999 óta és az sikeres üzletember lett meg minden. Ők vettek egy irodaházat a szári felé, tehát egy Helsinki től nyugatra, uh -huh. ami, amiről az, ami egy ilyen négy emeletes irodaház, olyan 50-es, 60-as évek, és a legfelső szintjén egy óriási szaunakomplexum van, finn és orosz feliratokkal. Uh -huh és kis szobák is, tehát ilyen elvonuló szobák, vagy szóval so, you get my meaning, és, és, és, és az derült ki, hogy ez egy ilyen, ez, egy, ez az irodaház, ez, ez egy ilyen finn szovjet, uh, uh, mondja, uh, diplomáciai épület volt, ahol ugye megbeszélték, hogy akkor mi lesz, meg hogy lesz. Ugye azt tudnék ilyen. el, hogy a finnek az a szovjeteknek hadisarca a háború ilyen. miatt. Tehát hogy ugye a finnek elvesztették a háborút a szovjetek ellen, és, és évtizedekig ugye a Finn nehézipar az ezt ilyen vonatok, meg hajók, meg egyéb nehéz hát, termékek formájában ilyen. fizette ki ezt a hadisarcot. Tehát az a Helsinki-nyugatán már ez egy teljesen jogos kérdés, ugye a csini babában, annakinél. Igen, így van. Na és hogy ez, ez egy olyan, amit megvettek az épület, ez volt az egyik olyan, ahol ezek így összejöttek, megittak sok vodkát, saunáztak és kurváztak ott a legfősebb területen, alatt meg időd a helységek vannak. Na, Valami kimenni ide! Egy majd... előadás arról, ilyen izé retro hacking és retro hacking elhárítás, tisztességben megőszült, azt hiszem azóta leszerelt katonák beszélgettek többek között. Nekem muha Lajos de majd megnézem a felvételeimet tíz évvel ezelőttről, ha egyszer lesz sok üres időm. És ott el az, hogy hát, hogy miért van a, vagy a minisztérium, vagy valamelyik másik hasonló, ilyen magasabb toronyház tetején medence. Aha. Az elvtársak azok luxusban éltek ott, és tányi és a seggüket. És erre mondta az előadó, hogy nem annyira, de azért egy medencén át lehallgatni bármit műholdról, az már viszonylag nehéz. Aha, szép. Na, emberek, akkor kénytelen vagyok betenni a linket. Nem tudom mennyire ismeritek Budának ezt a részét, a Mambo Bar kinek, kinek ismerős? Nem, nem kell bevallani, ha voltatok benne, én nem voltam benne, és nem is tervezem. Ez a hegyalja úton van, a Gellért-hegyen, így van. A, ott, ahol a Gellért-hegyi park kezdődik és a hegyen jó az már tulajdonképpen csak lecsorog a hithoz, Van egy Mambo szexbár feliratú épület, ami nagyon híres, igazából hosszabb irodalma van, mint ez a könyvben, amit kezünkben tartunk. Ugye most, sajnos pont ki akartam mondani, nem érde, de kiesett. A Antal kormánynak a belügyminisztere volt az a titkosszolgálati tiszt, akinek az volt a feladata, hogy az itt készült felvételeket, Ez igazából ő volt a madamja, mint férfi, a, ő volt a vezetője a, ennek a kuplerának ez egy tickosszolgálati kuplerája volt, és ide vitték a nyugati diplomatákat, és hallgatták le, ahogy mindenféléket mondanak, éjszaka. Na most, ha ezt az épületet megnézitek, akkor, akkor lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy, hogy megosztom a képernyőmet, ha tudok ilyet csinálni. Tud. Aha, mindjárt megnézem. Hogy mi az eljárás. Azt share content és a legfősebb a tiéd. Share content? Aha, share content és a legfősebb az, az a képernyőd. Aha, jó. De ha gondolod, akkor megosztom mondjuk. én. Megosztom, már sikerült megtalálni. Na, yes, most okay. látjátok, hogy ez a Mambo Bar Café. Ugye? És em, ennek a gondolom alaksorában ilyen visszaverő ablakok mögött volt maga a bár, amit hogyha rámentek a weboldalára, akkor lehetett hogy nagyjából mi történhetett, vagy történik most is ebben a pillanatban, most pont nem a vírus miatt, de alapvetően azóta is ebben a kukleráiban, és nem is ez izgalmas benne rettentően, mert ez is nagyon érdekes, hanem hogyha elindulunk szépen a úton visszafelé ide, akkor itt van ez az épület, látjátok? Uh -huh. Ez az épület a rendszerváltás óta üres. Ugye én a közelben lakom, tehát én ismerem a legendákat, ez a Bolgár Külkereskedelmi Központ. Vagyom, hogy egy kicsit leüljön a, a mondat. egy kicsit civil beszélnek. Igen, igen, civil beszélnek. A Bolgár Külkereskedelmi Központot, nem tudom, 25 éve nem lakja senki, és ennek megvan az oka. Ugyanis mi, akik a környéken laktunk, már első perctől, bolgár hívtuk ezt a helyet, és tulajdonképpen könnyen lehet, hogy az is volt. Tehát pont a, a város egyik legjelentősebb kultúrája mellé építeni egy e, dolgot, ami nagyon tennák vannak, és valamelyre néznek, és lehet, hogy nem Szófia, hanem Moszkva felé, az, az nagyon meghatározza a későbbi felhasználását. Egyébként azért jó példa ez, és azért akartam hozni, mert tudjátok, hogy ez micsoda? hidegháború. Így néz ki a hidegháború. Tehát, hogy ez a típusú ez a típusú aha, stop sharing, azaz. Ez a típusú világegyetem, hidegháborús világegyetem, és amit a Gibson egyetlen nagyon elegáns mozdulattal behoz, az ennek a hangulata. Tehát az, amikor elmeséljük, hogy hogyan sikerült behatolás mentessé tenni, és ugye fene tudja, hogy sikerültet sikerült -e tenni, mert ugye Amiket bedobtatok, linkek azt is zseniálisan mutatják, hogy iszonyatosan kreatívak voltak ezek egymás dolgainak a, dolgainak a fölfedésén. És ez egy, szóval ez egy nagyon nagy játszma. És, és ez a könyv arról fog szólni, hogy ez a játszma áttevődött máshova, viszont az eszközök nagyjából udanélyenek. Ugye technikai fejlődés volt azóta, de, de még mindig az van, hogy úgy kell föltörni valakinek a gépét, hogy elmész oda, és, és a lakásában. Mondjuk hibát ejtesz, ugye hiba az, hogy fölhívta a megbízót. és utána a ez kiderült. De hol? Meg a számítógépén. Tehát ez a bullamatőrség. Igen, az amatőrség. van. kizonyozta a melegvizét, és megette az összes csokoládéját is. Nekem egyébként. Igen, és hogyha. ezzel nem bukott volna le, akkor mindenképpen az, hogy ott egy nyitott doboz a konyha közepén. egyébként, a fel, hogy ahhoz, hogy neked az legyen az első dolog a historiban, ahhoz az kell, hogy ne is kelljen rágooglizod erre, mert te ennek Igen. a címéhejből tud. Igen, köszönöm, ez nagyon jó, nagyon jó hozzáadás. Ha a Google-t van valami, ami állatira érdekes, azt tudjátok, melyik szónak a, melyik szónak a keresése? Tegye fel az a kezét, aki az elmúlt tíz évben rákeresett a Google-ben a szex szóra. Ugye józan ember nem csinál már ilyet. Tehát erre talán a, talán 95-ben volt utoljára példa, hogy bárki ilyet, ilyet tett volna. Most már mindenki tudja, hogy hova kell menni, nem pedig rákeres. Szerintem az első tízezer oldalon, de lehet, hogy százezer nem találna értelmes, értelmes, értelmes találatot, mert hogy, mert hogy nem így működik a világ. A, a, az Asian Start oldalnak az a valaki, az az, igen, igen, tepertő, valóban, Én nem próbáltam, és nem is tervezem, hogy próbálja. Férek a felünkrő ablakoktól. Kérlek szépen, akkor elmondom. Aha. Mert rákerestem. A első találat a Wikipedia sex szócikke, igen. utána a Guardian-nek a Sex and Lifestyle rovata, utána az Independent-nek a hasonló rovata, utána a WebMD-nek a szakértői... Nem, ö, ezért nem áll fel rovata, ne? utána a G2Daynek a ö, szex rovata, ezek után ö, pedig a Google beanyál egy ilyen, az emberek még azt keresték, hogy miért szexelünk, mit jelent a D szexuálisan, ö, mit kell csinálni szex után, szükséges a szex az élethez. Ezek után jön egy Google Maps-es ahol a lamúr videomozi szexshop az első tálalat. Egyébként a látogatók szent 3,9 csillag. Én, valaki a Google segítségével akarja megtudni, mi a szex, csúgyán mellé fog fogni. Wikipedia Egész az ajáig kell, kell leg, le, Google, legörgetni, ahol a Merriam Webster végre megmondja neki. De még az ötödik oldalat néz már hát meg a... oda, úgysem megy a találatok között. De miért a Wikipedia első, az teljesen spoton. A teljesen jó, az jó hely. Viszont az én egyik összeesküvéssel hogy ezeket a Google oldalakat tuti, hogy kézzel rakják össze, és nem egy AI agregálja, hogy, hogy, hogy mi legyen az első oldalon egy ilyen cikknél. Igen, igen, így van, igen, így van. Viszont ide még egy, még egy szöveget, még a Mambo café és bárhoz egyébként. Nézzétek ha? meg a szépületet még egyszer. Gyarultam azóta mindenki megnyitotta már. Ha? Egy nem túl jól sikerült kétszintes brutálista társasház, ami aláépítettek egy izét. Hát ez sugározza magából a szexuális nyomort. Eleve egy olyan sarokházra van szó, aminek egy istenverte parkolója sincsen, hanem az ilyen külön megvehető de egyenméretű szocialista betongarázsok elé lehet bezavarni a taxit, hogy ott akkor most jelzővel rakja ki a kedves klienst. És ez meg vagy légvodalmal az mt meg az összes antennáját. Így van, Persze. így van. De hát ennél akkor jobb a Királyhágó térnél levő ugye most már Bagatel Cukrázban éven ismert bordéház, aminek van parkolója. Amúgy szerintem egyébként ö, a, kedves vendége... ugye régen. Bocs, a kedves vendégek szerintem azt mondták, hogy ö, vigyen el engem a citadellához, vagy a búsulójúházhoz, és inkább lesétálták a távot. Az ja. a inkább... helyzet. Ez az Igen. a nyomor, amiről Sorokin ír. Aha. Már az a szexuális nyomor. Egyfelől, másfelől, pillanat, MDF kormány, belügyműztet. Hogy azt a... De de a vaga, de... hogy. Ba Baros, Baros, Imre. boros, Baros, Baros Imre, így van. Baros. Köszönöm, ő volt az de... a legtisztább nekem. El... De egyébként honsz percemért szinte, nekem a közelmódban leginkább a kubai amerikai nagykövetséges fejfájós füles, azok nem tudom, azok köztörik meg, mondják-e? Megvan, az megvan. És, megvan. és ugye hogy arra nincs konklúzió valójában a mai napig, hogy ott ha. igazából mi történt. Igen. Tehát ott, ott az a mondás, hogy bemérték azt, amivel csak tudták, és semmi. Tehát semmilyen uh, su frekvenciájú sugárzást nem tudtak beazonosítani, mert az volt a gyanú, hogy valamivel ott, ott uh, meghűjítik a szerencsétlen dolgozókat, viszont a tünetek meg tényleg valósak. Tehát, hogy ott az még egy nyitott, egy viszalány nyitott rejték. Um, hát az, az sem semmi, ami tőlünk történik, ahol védőrizdben vannak politikusok, mert úgy tudja, tehát a cseh szolgálat, hogy Némi Ricin uh, jött be az országba a diplomáciai uh -huh. futártáskával. Uh -huh. Az szép. Ugye hidegháborúból még bőven kapunk ez említett Sztipál ügyentúr is. Most héten akartam mondani az egyik ilyen ügy, ami különösen nagyot futott mostanában. Kicsit James bond Ez nem is James Bond-ba hajlunk, mert az még csak jól lenne, de Tom cance De mindegy, majd menjünk tovább, és akkor eszembe jut. Amíg nem Clive Kastler-be. Igen, igen. Jó, na nézzük. Szerintem ugorhatjuk itt a nagy részét egyébként. Egy mondat, Még kapunk egy mondatot. Okay. Azért, mert hogy azt hívja, hogy azt hírja, hogy meg kell fűnni egy instantát. Most jelezném, hogy az instante az, amit ti világérjétetek már teának jó? Igen, igen, ez így van. Ez van egy instantteát, nem mondom, és már az értem, az is már egy óra éjszabátom. Igen, Ádám ez egyébként eddig, eddig nem került elő, de hogy a a következetesen azt írja, hogy teát főznek, a angolban pedig 10 szubstitútot ír, tehát hogy teapótlékot gondoltam rá. Már másképp van. a kezembe. Másképp sem mihez szakott hozzá, ami miatt neki szubstitút ez. Valószínűleg az orosz orosz, orosz szálasteára teára tippelnék így a szövegkörnyezet kulturális ö, dolga alapján, nem, nem kínai stílusú dologra. Aha. Tehát, hogy, hogy valami, valami szamováros, ö, hogy úgy mondjam, sűrű, sűrű csúcra esetleg. Ezt jó elképzelni, hogy fater megjött kiküldetésből és hozott csokoládét valamint, 220 as földeletlen szamovárt. Igen, é? van egy egyedül mondat, hogy kész titokban mindig a KGB képkütyjének dugkott. A feberzé tojások művészi precizitásával alkotott, kicsi pretíziós részt tengeralattjáróknak e képzelte el őket. Maga előtt látta, hogy az apró zümmögő masinák a szervizzetékek raberintusán át óvatosan kerügetik vinike -e egyiket a másik után cselezik ki, hogy végül diadalmasan a felszíne bukantjanak a személyzeti vétékben. <tos> ez, ez nagyon gibza. E Kicsit, kicsit bolond, kicsit uh, uh, ironikus, és közben pedig tényleg egy tök Gibson leírás. Igen. eléggé romantikus elképzelés az orosz technológiáról, tehát hogy kicsi meg és ez nem igazán az oroszok. A vasat is jobban felették, minden. levet. Ezt a teremén után mondod, aki megburált egy, egy egy amerikai sarkt belülről? Mind a kettő volt. Igen, illetve hát ez mondjuk a gyereknek a reakciója az apukának, a, ha nem is orhangon előadott, de nagyon lassan elmesélt, és akkor így szereltünk drágám csirkedrótot a Budéle folyóra. Közben már a Bigendet, és hamarosan bele is futunk Bigendetbe, csak még a klippen át kell mennünk egy kicsit. Kész, megnyugszik, és, és elkezdi, Egyébként Gibson elkezdi a klipet ellemezni. Ugye van itt egy eszpontfutatás arról, hogy, hogy mik a úgynevezett frakciók. Ugye egyik frakció az a... a progresszívek, progresszívek és a... nem tudom, magyarul, hogy a másikat. Igen, én is angolul nézem. A kompletisztő és a progresszív... Magyarul holisták. Miért? Holisták. Ez véletlenül egy jó forítás egyébként. És akkor előkerül a, előkerül az a mondat. A cliptorn magasan vert minden mást. Na, itt erről beszéltem múltkor, amikor a amikor amikor vagy en tető részén a, a megsorította a interviewt hogy Gibsonnak a e, naív, világában, naív és egyszerű világában a klip mindent elsodott. És, és nagyon nagy dolog, tényleg nagyon nagy dolog, és nem csak késznek, hanem majd minden látjuk a másoknak is. Magyar? Viszont ennek van egy folytatása majd erre, ezt a gondolatot csillagozzuk meg, mert ehhez lesz egy következő szövegrész, de előtte, előtte van egy másik, amit nem meg akarok ragadni, Parka Boly meg Mama anarchia vitatkoznak, az a szinte teljesen mindegy szerintem. Hm? Keresem Magyarban. Őskövetők. Igen. Igen, igen, igen. Ö... Akármi Akkor a klip alkotója a valaha kiagyalt legbosszantóbb játékpot íző és közben még gyerekes kérgyetlenséggel ki is neveti őket. Ez az az elmélet, hogy a, a klip egy kész munkából kivágott darabok, tehát ez a holistáknak a tétele, uh -huh. hogy a klip az egy kész egész, amiből most kivágnak amúgy tökéletes milliótűröket, és ezzel uh -huh. hát cukkolják tulajdonképpen őket a követőket. Mert Igen. szerintem ez az a mondat, meg ez az a gondolat, és megkockáztatom, hogy, hogy Big hol egyébként holista lenne. Uh -huh. Ami miatt ez a mű érdekes lehet a Blue Ant számára. Mert uh -huh. akkor azt mondjuk, hogy, hogy a klip alkotója, aki legyen akárki is, feltalálta a tökéletes reklámot. Uh -huh. Van valami kész, van valami termék, és ahhoz tud kiadni olyan dolgokat, olyan részleteket belőle, ami zombiszerű követőket farag a néből, maguk keresik a következő adagot belőle, létrehozta az információs drogot, vagy a, a porciózott Nike-it. Uh -huh. Ádám, Bence, emlékeztek a rádiógoga Miskolci berobbanására? Pff, inkább nem, mint igen. Na, ott volt az, hogy nagyon sokáig csak ilyen semmitmondó plakátok jelentek meg, semmi rényeg információ nem volt rajta, csak egy színű alapon, egy másik színű betűvel a csak egy van. Uh -huh. És ezt legalább a rádió indulás előtt két hónapig játszották. Uh -huh. És ott is ez volt, hogy tényleg, amíg a rádió ténylegesen el nem indult, addig nem lehetett megtudni, hogy mi ez és mi lesz belőle, csak ezek a semmit mondó üzenetek voltak. Uh -huh. Ez egy cukolós beavatós kampány egyébként, az nem egy rossz dolog. Erre megint csak ugyanakkor térünk vissza majd, amikor a csillagozott gondolatra. Uh -huh. Nem tudom, hogy itt hozzam ebbe, mert ugye ez az a pont, ahol, ahol ténylegesen megmutatja, hogy mekkora agyi munkát és ülletes mennyiségi dolgot hoz elő a, hoz elő a, a világ, Gibson, és nem tudom, kelt, hogy itt leplezzük ele hogy ehhez mérhetően van egy másik nagyon hasonló, az egész világot behálózó rejtélyés, Melyikre gondolsz? Ez Keresem a jegyzetemet, de nyilván nem találom. Hát a Cicida 3301-re, amiről ö, beszéltünk korábban. Igen, igen, igen, ezt kerestem. Ö, és igen, ott van egy cikáda. Pontosan. Azzal a különbséggel, áll, hogy igen. a hogy a cikádából abból nem lett ekkora jelenség. Tehát arról születtek újságcikkek. A klipnek, meg a Gibson jövőjének az érdekessége, hogy ez tényleg azt a. Jó, nem 30 fős a fórum, mert akkor már 15-tel találkoztunk most éppen Londonban. Mondtam múltkor, hogy szerintem több fórum van, és ez a legjobb fórum. De akkor is egy százas, maximum ezres nagyságrendű embert ez a dolog. Szerintem, szerintem Gibson, világában, Gibson világában nem százas és ezres, hanem megváltó mennyiségű embertére. Tényleg ezt nem tudom máshol mondani. Tehát az, az nem véletlen, hogy, hogy felismeri a srác, a, hogy is hívják, a a kávézóban, mert valójában egy ilyen naív, egyszerű világban minden, szól. Tehát milliók nézik, nem pedig nem csak százasak és ezresek különböző minőségű fórumok vannak. E, Át, a... Átfogalmazom. Igen? A klipnek nem lenne Wikipedia szócikke. Annál undergroundabbnak van feltéve. Uh -huh. Viszont majd látjuk, hogy bingendet nem érdekli. És majd Igen. az is kiderül hogy érdekli. És uh, nem lenne Wikipedia szócikke. Ezt még elnéztenem kell. Viszont Reddit és creepypasta lehetne. A Reddit-től mindenről van? Itt, itt ezen a ponton kell elmondanom, Tamás nem hallgat minket sajnos, de néhányan ismerik itt a közönségből, de hogy Tamás haverom tette fel azt a kérdést, hogy a szalonna hogyan tud a disznóban egyben maradni, miközben szobahőmérsékleten már elkezd szétfolyni, és zsírrá válni. És nagyon messzire mentünk az ügyben, és én azt találtam mondani Vidből, arra, amit ő Vidből mondott, hogy, a, e, hogy azért pirosabbak a kis disznók, mert össze vannak nyomva, és nagy, magasabb a hőjük, és ezért, ezért vörösek, és a disznóerőművet lehetne létesíteni azzal a disznókat, plésőnünk össze folyamatosan, és a keletkező hővel fűtjük a, fűtjük a rendszert. E, egy kicsit vicceltünk rajta, e, és utána pedig rájöttünk, hogy a Reddit-en erre is megvan a válasz. A Reddit-en minden fönn van. Tehát, hogy a Reddit lett az a hely, ugye a cikkáda az például izény jelenik meg, fortune és a Fortune is egy furcsa hely, de a Reddit az, ha aztán tényleg minden ott van. Tehát nem tudsz olyan apróságába belemenni az életnek a magánéleteden kívül. Tehát ami, amit már kettőnél több ember ismer, gyónyíthatóan van róla -e egy Reddit. Nem tudom, hogy, nem tudom, hogy, hogy ez hogy így lenne ebben esetben, hogy lenne Wikipedia, szótszik a pipről. Én nem tudom, tehát az van, hogy ez egy Gibson előtti... Na, szóval a Gibson még nem látott rá a világra, a Wikipedia, akkor még nem volt, vagy nagyon kicsi volt. A... Nem Csak volt 24 2004-ben indult Wikipedia. 2004 igen, akkor nem volt, Vickick. semmi nem volt belőle. Vikik már vannak, C2 viki már létezik. Uh -huh. Most már tíz éves, viszont nekem az jutott eszembe, hogy ez a sztori azért egy subkult sztori. Mármint, uh -huh. hogy, mármint, hogy ez az egy below the fold, nem? Uh -huh. És azért ami a leddit, a az egy ilyen furcsa közmű. Tehát ami a ledditből publikusra válik, azt úgy hívjuk, hogy 9 engeg. Uh -huh. És ami soha nem jut ki kb. az a 4 nem vagy, nem tudom. Lehet, hogy ez csak az én de lehet ilyet. Még a fortune azért az kiútgat, de ebben igazad van, hogy az itt jut ki. Azért a Redditnek van egy ilyen fasizmus, ez a service rétege is. Ami miatt viszonylag nehéz egységes és megállapításokat tenni róla, mert van egy része, amit simán izével kéne beszórni. És van egy másik, ahol rendes tisztesség és beszélgetnek arról, hogy melyik a legjobb gyermekhordozó. Igen, pontosan, pontosan. Ehm... Tehát ez a Youtube is egyébként, nem? Tehát, hogy így, hogy így van a, a közösség, meg akiből él a platform. Tehát, hogy így... Érdekes kérdés ez. A 2020-as évek internetjének a nagy kérdése egyébként meg az is, hogy meddig, lehetett, med, meddig lehet eljátszani azt, hogy én platform vagyok, én, vagy én szerkesztett tartalom vagyok, úgyhogy mind a csak az előnyös részeit veszük. Tudjátok, az a helyzet, hogy Gibson, tehát az a méret, ami itt a klip, és amit képvisel, erre nincsen példánk a valóságban, tehát Gibson itt túl gondol egy kicsit. én nem tudtam, Tökre van képvisel. példánk. Tökre van egy nagyon valós példánk, ezt, ezt ki van annak hívják és a Q-Drop és ahogy a Q-Dropokról beszélnek, az, az pontosan ugyanaz, mint ahogy a footage-ról beszélnek. Azzal, azzal a különbséggel, hogy a QAnon követői egy kicsivel tovább mennek, mint a footage követői, Aha. és uh, időnként, nem tudom, bombával töltött uh, teherautókkal barikádolnak el hidakat, meg ilyenek. De egyébként ugyanaz. Tehát ez, ez, ez létezik, sőt egy kicsit Ijesztőbb, mint ahogy Jimton elképzelte 20 évvel ezelőtt. Figyelj csak, gaz megnézettem én veled annak idején a He died with a fella fell his hand című közel a áusztára független filmet. Ezt nagyon, nagyon nyomadtad. Abban van egy rész, amikor a 48. albérletükből ké kénytenek kiköltözni, és egy ilyen vikant szertartás zajlik a hátsó kertben, amire az egyik bérlő oda hívja a a spanyjait, hogy segítsenek ezt megállítani, és előbb-utóbb, tehát felhangzik a valkűrök lovaglása, és megérkeznek különböző asszonyverő, az, az, az, az, azért ízében atlétába öltözött emberek, ö, ö, frizura nélkül kopaszon ilyen-olyan kézi fegyvereket, és ezényeket, motorfűrészeket hordva, és akkor megkérdez egy hogy te figyelj csak, egészen véletlenül te barátaid, azok nem fasizták. Hát én inkább úgy mondanám, hogy politikailag bornírtak. Ez nagyon sokat leír, viszont a, viszont a Gibson eh, kiveszi a politikát ebből, vagy nem, nem úgy teszi bele a politikát. Tehát a, a QAnon, eh, amikor csak eszembe jut, attól ilyen rossz érzésem van. Olyan, mint a egyszeri összeesküvés elmélet hívőnek a 5G-től, hogy ilyen, kicsit ilyen emailgés fog el, amikor az 5G sugarak elérnek engem. Eh, a QAnon az, az az a típusú összeesküvés elmélet, Amitől, uh, amitől uh, íze, tehát, hogy így, uh, na, én kapok allergiás reakciót tőle. <gül> nem kész. Egyébként voltak ilyen próbálkozások, a, az I love bees, az valakinek megvan, ha más nem igen, uh, igen, emlékként. Igen, igen, igen. Tehát az egyfajta reakció volt erre, egyébként pont egy évvel a, a trendvadász után jelent meg, hogy hogyan lehetne ezeket az ARG játékokat valamilyen módon marketingre felhasználni. Aha. Uh, tök jó nevű játék tervezők terveztek Igen. olyan dolgokat, amik aztán rávezették a résztvevő népeket arra, hogy hamarosan megjelenik a Halo 2. Azásul uh -huh. uh -huh. a bungy aki szerintem a világ egyik legjobb játékfejlesztője. Nem a Halo miatt, hanem a mi sorozat miatt. Um, ha valaki érdekes dolgokat karol fel, akkor ők. Jó alkalom ebben nem belemenni. <gül> ha viszont... Viszont egy gyorsfanat sebességével futunk bele, közben Dorkét látom, hogy egyre közelebb <gül> kerül a kamerához. Egy sebességével futunk bele, egy olyan mondatban, van, tehát hogy mondjam, miattam tették bele, hogy beleakadjak, de hogy épp szenvedélyes kirohanást intéz, mama anarchia, döbbeletesnéve egyébként. Stop idézetei jelen amiket Baudrillardtól, meg a többi halálbosszantó franciától csort. Na most, nem emlékszem, hogy a Neoromancer olvasás közben hány százaléknyi időt szántam Baudrillardnak. De szerintem azt... dicséretre méltóan keveset. Keveset, De igen. Meg Megsemlítettem? Kizárt. Kizárt, hogy nem említsem meg. Azt kell Továbbá tenné... alig volt Lyotard, és nem is említetted fukót. Igen, Jotálat nem szeretem ennek ez a oka. Szerintem ő, ő, ő túl bonyolult. Tehát, hogy ő, nyelvészet, onnantól én ledobom a. Igen, igen, Dusám sokszor előkerült, ő is francia, de viccsenek kevés. Ő tisztességes képzőművész. Tisztességes képzőművész, nem pedig a 20. század második felének legbefolyásosabb filozófusa. Az van, hogy a amikor költöztem az elmúlt időszakban kettőt is, akkor ez itt a reklám helye. Egy népszigeti szórakozóhelynek adományoztam a képzőműszeti könyvgyűjteményem 99,9%-át. Gyakorlatilag megszabadultam a könyveim több mint felétől. Azt hiszem 8 táska volt összesen. A összes művészetelméleti, képzőművészeti és modern művészeti munkát a közjavára fordítottam, el lehet menni oda olvasgatni őket. Egyetlen dolgot tartottam meg, ezek pedig Bodriar, illetve Virilio művei. És tanítom, hogy kertnek is leadtam párat belőlük. A nem, mert megvolt teljes sorom, köszönöm szépen. Igen. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire szoktatok Bodriár műveket olvasni, de hogy láthatóan... A Gibson megtette, mert ide írta a nevét. Egy kicsit hasonlóan van azért az előve, mint a Tarkovsky, hogy oké, okay, tudjuk, hogy mi az, de nem kell belemenni. De hogy, de hogy valójában egy jól olvasta. És ha én össze vagyok rakva valamiből, akkor annak az egyik építőtégrálja az a bodrél. Én 91-ben, 93-ban fedeztem fölőt, és gyakorlatilag megettem mindent, amit olvasott, és magyarul elérhető volt. Köszönöm a fordítóknak, vagy angolul éppenséggel. Mert ugye francia filozófus, az a rettenetes szokása van, hogy. Franciaul ír. Csak franciául ír, igen. Igen. Nem, csak franciául ír. És. és ezért néhány könyvéhez nem tudok hozzájutni, ma már nem is nagyon igénylem, mert azt hiszem túl vagyok rajta, elmúlt. <gül> de, hogy, de hogy ha Bodriát kell hozni egy ilyen réteg jelenet, vagy réteg jelenség, mint a footage elemzésekor, redassul snobként, most én Bodriát nem tartom nagyon a snobbságnak, tehát lehet egy olyan környezetben hogy ő a snobok fegyvere, de annyira kevesen ismerik, hogy talán oda sem fér be. A sznop filozófus az talán a fukó lehetne, de még talán ő sem fér bele annyira. Nem is tudom. Nektek ki a sznob filozófus? Én nem tudom. Tehát, hogy a szlávai zsizsák az mond valamit például? Ő viszont Igen. Igen. Jó. Zsizsáket nagyon nehéz nem bek, igen. Még valaki? E, azt a játékot, hogy e, ha ismeritek Bodriár műveit, akkor írjatok be néhányat e, gugrözés nélkül, ha nem, akkor meg mondjátok, hogy nem tudjátok, hogy kiről van szó. Én azért a popstar cserélném Bohócra, ha én mondom, Köszönöm szépen a lehetőséget. Én közben Zsizekkel igen, sem baj, ha nem ismeritek, ugyanis egy réteg, francia rétegfilozófussal van szó. Az a helyzet, hogy Baudrillard az a filozófus, akiből a trendvadász megszülethet. Tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen arról van szó, hogy fogjuk a szert, nézegetjük, de közben megjelenik mondjuk a Baudrillardnak párkönyve, és elmegy a kedvünk attól, hogy, hogy olyan kocsmárosokat csináljuk, akinek kiberkeze van, és, és e, e, futóminőkédi autók suhanjanak a szeméttel teleszort sugárutakon, vagy vagy, vagy dekeken keresztül lépjenek be hekkerek a virtuális térbe. Mert hogyha fogjuk bodyyardt, és azon átmossuk a neuromancer, akkor gyanújthatóan a trendvodászt kapjuk, azt a könyvet, amit most olvasunk. Hát, a... A, a Csomsky jó. A, az van, hogy a Baudrillard munkásága arról szól, hogy szemantikai szinten, ez most durva lesz, semantikai szinten, a, a cyber, amit cyberpunknak látunk mi, akik ugye most ebben a, a, a, a hívásban vagyunk, az már elérkezett. Viszont tárgyi kultúra szintjén még nem. A, a, az egyszerű e, képek, jelenetek e, távolságában, tudósításában, használatában már egy szifiben egy vagyunk a bodijárnál, a, a tárgyi világban még nem. Ezt nem tudom ennél egyszerűen mondani. Ő az a filozófus, aki tulajdonképpen e, lehozta valószínűleg a gibzont is a földre. Tehát ő azt mondja, hogy már most egy olyan világban élünk, ami ez a. Hát Lakán, Úristen! <gül> Lacan is előkerült, mély filozófia. Francia mély filozófusok. A... Na, de várj, a Lacan a gyorshajtással Ez éremes, meg egyébként. Ja, igen, a gyorsajtásról. Igen, igen, igen. A a Bodhiárnak a könyvei közül nekem a rossz transzparenciája a kedvencem, ami, amit valójában a rossz változásának kell hívni. Ott arról mesél, meglepő, hogy a vírusok és a terrorizmus hogyan alakítja át a 21. századi médiavilágot, mint 90-ben teszi. Az a helyzet, hogy a megoldás, tehát a válasz az így. Tehát, hogy az, az ember, aki Bodriárnak a világához, tudjátok, hogyan lehet a legkönnyebben eljutni? Ibsonnak a, a, a, a mostani legényein keresztül. Hát ezen a hármon, és talán egy kicsit a periférián keresztül senki nem ír annyit, kibernetikáról, protézisekről és kiborgokról, mint a bodriár, úgy, hogy ez totálisan ne legyen szexi, hanem csak, hanem csak elméleti. A, a Bodriárnak az egyik nagy elmélete a protézis elmélet, miszerint a technológiáink egymás után a protéziseinkkel válnak, egészen a szemüvektől az autónát a kibervégtagokig. Ez viszont nem annyira Gibson egyébként, hanem hogyha valaki megpróbálkozott elolvasni az elejétől a végéig az accelerandót, ami szerintem egyébként hatalmas tett, mint lefutni a maratont, vagy hasonló dicséretes és félfelesleges dolgok, akkor, akkor az abban erősen benne van. Tehát van egy pillanat, amikor az embernek a szeméről leveszik azt a AR szemüveg per külső csatolt memória eszközt, ami, amiben ő tartja a tudásának egy részét, amely innentől kezdve egyébként engedelmeskedik annak a, annak a másik és korábbi szabálynak, hogy, hogy tök technológia vagy mágia van-e rajta, amíg az működik. És és egy ilyen jetleges jellegű szituációba, ahol csak arra, azokra a dolgokra támaszkodsz, ami tényleg ott van a fejében. Ha most elsétálnék a nagyszobába és előhoznám a könyveit, akkor, akkor Bodiár a, a csúcspontja, az ő a csúcspontja az az öbölháború volt, az első öbölháború, és a szimulákra és szimuláció című könyve, azt hiszem, hogy ez a magyar címe, vagy lehet, hogy a háború és a televízió, ezek, ezek valami elképesztően e, megalapoznak a Gibsonnak, tehát tulajdonképpen a Bodriára az, aki például arról ír, hogy sok olyan helyzet lesz, amiben a dolgok képei elkezdenek nagyobbak lenni a dolgoknál, és jelentősebbek. Például ez a futizs is lehet, hogy ilyen. De hogy alapvetően azt, amit mi ma úgy hívunk, hogy postpolitics, azt ő írja le. Ő írja le gyakorlatilag teljesen. Most itt gyorsan bele belebögtem a a Wikipédia szócikébe azt írják, hogy a testvérekre volt különösen nagy hatással a Matrix elkészítek al. A tárgyak rendszere, a szimulákrumok világáról, a öbölháborúról és a művészet, mint konspiráció, illetve a televízió tündöklésre és bukása ező, tehát ezek, ezeket a történeteket hozza, ő egy internet előtti filozófus internet előtti e, e, filozófus, és nagyon-nagyon jól megágyaz, a, e, nagyon jól megágyaz ennek, a, ennek a stílusnak és ennek a könyvnek. E, ha azon gondolkozom, hogy ajánljak-e tőle valamit, hát a, e, igen, Václav nővérek pontosan, e, ha a rossz transzparenciáját, a, a Transparency of Evil, e, vagy a Transformation of Evil angolul e, azt, azt hiszem legalábbis, azt esetleg a kezdetekbe kerül, azt érdemes elolvasni. Hátborzogató írás egyébként. Tehát a terrorizmus és a vírusok terjedésének kapcsolata most különösen. Különösen, különösen időszerű. Tehát egy nagyon érdekes ember, hogy hogyan kerül ebbe a Az azt igazából nem tudom más mondani, mint hogy Gibson nagyon szereti, és valóban be akarta keverni. Valójában Gibson gondolkozik a hát nyilván az ő szereplői. Sőt, Mama, Anarchia és Parka ból így válaszol egymásnak. Bocsia, én visszamennék egyébként egy mondattal még, vagy sőt, egy bekezdéssel igazából, mert, mert vannak ezek az elméletek, amikkel ők dobálóznak meg, amiben próbálnak kiegyezni, hogy mégis pillát. És van ez a Garás Kubrick, ami azért nagyon érdekes, mert ez a a tudományról, meg a filozófiáról való beszélgetés megjelenése a science fictionben. Igen. Nek az egyik ilyen toposza, hogy vannak, azok az emléletek, amiket elég két szóval, két nagybetűs szóval meghivatkozni. Erre építette fel egyébként jóval korábban a, a teljes Jurassic Parkot, A vannak olyan részek, ahol a tudósok olyanokat mondtak, hogy de nem lehet Triceratops, mert a szív királynő versenye. Uh -huh. És utána persze lábizetben gyorsan megmagyarázza a szerző, hogy mit kell a alatt érteni, és ez minek a metaforája. De tehát valami, valamiért Gibson úgy érzi, hogy ezt a, ezt a, a metaforikus játékot azt neki is be kell emelni a könyvébe, még hogyha ez az egyetlen pont is, ahol ezzel tulajdonképpen bármit csinál. Nekem egyébként ez totál szoláris életérzés. Tehát a szoláriszt, mm. ha vast a könyvben a szoláris, akkor az 50 oldalon keresztül van egy ilyen része, ahol a különböző elméleteket is a a uh -huh. Mhm. És akkor megyünk tovább, és készí valószínűleg megírja azt a, azt a szólást, amivel mindenki találkozott már egyszer, és mindenki halálosan idegesít, amikor találkozik vele. Mindig ez történik, ha valamelyik megfeledkezik róla, hogy ez a fórum csak azért létezik, mert Ivi hajlandó időt és energiát áldozni rá, hogy vezesse. Sem Ivi, semmi, nem szeretjük, a te vagy bárki más ok nélkül ekkora ricsajcsap. Ne felejtsd el, hogy Ivy a házigazdánk is nekünk lehetőség, szerint vigyázzunk el erre a klasz helyre. Ja is nem kéne készpénzek venni, hogy mindig lesz KKK. Aha. Ez a szét, szétcsapog a gyermekek között címet. Ez így van. Szóval így van. Sosem láttam még, hogy működne. De ez, ez a, egy az egyben az édesanyja értet fárad ö, érvelés. Így címen, van. Ami igazén kenyeremet eszed. Igen. Igen, így van. Pontosan. Pontosan, így van. Pontosan. A szóval nem nem a ez a pont a leginkább szararcnak tűnik készi. Igen, így van. így van. Mindenért ismerünk ilyet, ilyen helyzetet. Jó. Nekem itt sok minden nincs arra húzza. <gül> Egyedül a zárnak a leírása az, amibe belekötöttem, vagy hát így. Gyönyörű, gyönyörű szép. Kezdte. Nekem még lenne egy, akkor bocs. Igen, mondjad. Ö, mégpedig az, amikor megpróbál, megpróbál elszabadulni ettől a meetingtől. Az angol az sokkal szoki módobb, azt mondja, hogy mensubáció utáni ö, ez jelván hagyják már békiben. A magyar az azt mondja, hogy azok a nehéz napok Bernard. És ez az a beszélgetés, ahol a Bernard Stone Street nevű csávónak egyáltalán nem jön át semmilyen irónia. Mert hogy a, rögtön elkezdi ajánlani a csajának a homeopátiás szerét erre, amire ja. készi, felteszi azt a kérdést, hogy próbálta már Bernard? A Fickóra pedig egyez egyben lepereg, ezt uh, egy dolog miatt húzogattam magamnak alá, hogy uh, volt egy, uh, egy olyan take uh, 9 után, hogy most megtámadták Amerikát, most ledőltek a tornyok, most valami nagy történt. Uh, az iróniát eltemethetjük vég az irónia korának. Ha erre rákerestek egyébként, akkor legalább egy Time Magazine cikket fogtok találni, de volt a Vanity is ez a dolog. Meg aztán tíz évre ráelővették, hogy, uh, hogy mi lett ebből. Uh, talán a legnagyobb tévedés 91 en kapcsolatban, az, hogy most Igen. akkor az iróniának vége lesz. Értelmetlenné vált húsz év alatt, uh -huh. de egészen máshogy, és egészen más úton. Uh -huh. a... Igen, így van. Ez nem, hogy a de ugye Adorno és a holokauszt példájára tudok csak gondolni, ugye Adorno mondta, hogy a holokauszt után már nem lehet verset írni, ugyanolyan ugyanolyan volt az ő részéről Igen. na szóval én itt tovább robogtam egészen a német zárakig ez a német kulcsokig ami az egy gyönyörű mert nem hoztam alá ugyan az előző kulcsokról szóló részt, de ezen azért az én szemem is megakadt ugye fölhívják hogy menjen el a bigendékkel vacsorázni és gyorsan zár a egy rakatossal, egy később Damien ajtaján két teljesen új és mélyegdága német zárt díszelek. Speci kulcsok kinézetre egy hipermodern automata a kézifegyver, alkatrészei is lehetnének. E, ugye ez, ez élesen különböző az eddigi kulcsoktól. E, a, e, nekem is van ilyen kulcsom, tehát tényleg úgy néz ki, mintha egy glockot szétszettem volna és a darabjait e, e, vizsgálgatnám. Eh, eh, a Gibson érvezi ezt a tárgyi világot. Tehát tulajdonképpen itt, eh, itt előre lépett, megint egy szifikt a tárgyi, tárgyi világon belül. Meséltem már neked a cédés kulcsomat? Nem. Ó, ezt, a, lakás, a lakás, amit vettem annak idején, az eh, abban volt egy iroda is. A másik szobában lakott az ügyvéd, szóval nem egy nagy iroda volt. De emiatt viszonylag jó eh, zárai vannak. Meg heveder, zár meg, amit akarsz. És az egyik, egyik zár, amit megvettek bele, ami pont a heveder zárat zárja, az egy olyan cucc, amit csak úgy tudnak lemásolni, ha viszem vele a CD-t. Ez mondjuk egy két sarokkal arrébb levő kulcsmásolónál van pont, ahol vannak ilyen nyers kulcsok, meg minden, meg viszonylag drága nyers kulcsok. És arra emlékeztem, hogy, hogy átadták nekem annak idején az adásvétele után ezt a CD-t, de hogy hová tettem, az arra én nem nagyon kerestem, kerestem, kerestem, kerestem, valami mappának a mélyén meg volt a CD, azzal sétáltunk be utána öcsémmel az a emberhez, aki a CD-ről leolvasta az alkoholos fültszer ráírt kódot, a CD nem került be semmilyen számítógépbe, majd pedig a kód alapján lemarta a kulcsot. Szét is volt karcolva egyébként, tehát ö, számítógép tiltakozott volna, hogyha bármi, bárki beleteszi azt a CD-t, és egyébként meg voltunk dicsérve a árkészítőmester által, hogy milyen jó emberek vagyunk, hogy elhoztuk a CD-t, ezt nagyon sokan elfelejtik. Uh -huh. <gül> Egy ilyen Ez a, a cd kulcs. Két világ találkozása, három világ találkozása. És Péter, mi a záratnak a már kály lehet tudni? Az enyémnek? Ah, Olyan trükkös. Fú, az van, hogy... A feleségem volt itt vankor amikor beszerelték, de egy ilyen egy millióval több tud de előző zár, árban is. Tehát egy három es zára cseleltük egy 50000 és azt szoktam mondani, hogy svéd, német vagy izraeli. Igen, igen. A, a, vannak ugye azok a zárak, amelyek, ugye van egy ilyen klasszikus zártörési technika, amit te recsentésnek hívnak, amikor belevelsz valami erőset és egyszerűen elforgatod. És, és ezt védik ki úgy, hogy az a zár, a árral ezt meg lehet csinálni, csak befele homolik össze. Tehát mikor megrecsented, onnantól megszűnik zárat lenni, de nem nyílik ki. Uh -huh. Például a Mauer zárak azok ilyenek, hogy uh -huh. azt kulcs, vagy a kártya nélkül nem másolják le. Uh -huh. Oda egy, egy dombornyomott kártyát oda kell vigyél, és akkor... Ez, már... ez is olyan, ez is van kártya, jól el is van téve, illetve azt hozzátenném, hogy úgy néz ki a kulcsa, hogy én azt, tehát nem mondom, hogy ismeretnek előttem, a gyártás technológiák, de legalább hármat kéne használnom, hogy ez így létrejöjjön. Ez az objektum, és tényleg egy fegyver alkatrészre hasonlít. ugyanis 16 ponton záródik az ajtó, ahogy megszámoltam. Tehát, hogy ezek ilyen óriás gépezetek már. De mi nem azt hogy nem lehet szétszedni? Héter is, hogy ki akarsz jutni? Leereszkelem a teraszon összekabajatott lepedőnkkel de ebben a műfajban szerintem a magyarok jók, mert a, a, a nívó csinál nagyon jó ajtókat, ott e, malver betéteket használnak, de 150 kilós acélba szerelik. Cserébe, amikor e, egyszer így eltört egy ilyen rugó benne, hét évvel, tehát vagy garancián régen túl voltunk, ők kértek el és, és adtak egy full új zártestet. Tehát így péccelre, a törött zár, zártestel, és adtak egy, egy vadi ujjat, hogy bocs, bocs ne úgy volt egy gyönge szériánk is. Elképesztően jó. És a legjobb flash az az volt, ezzel van egy nagyon jó történetem, hogy betörtek a szemközti lakásba, amit nem laknak. Aha. És gyerek itthon voltam, beteg volt, láttuk, ú, betörtek, hívtuk a rendőröket, de elmentünk kemédeni, visszajöttünk helyszínel és mint a filmeken, stb. És a tulaj felszerelte egy új ajtót, hogy már ne lehessen betörni. És arra jövök haza, hogy másmilyen az ajtónk, ez nem ilyen volt, mint amikor elmentem úgyhogy ugyanaz, ugyanaz a szállító, szállított ez a 110 kg kilós acilajtó, tehát úgyhogy a, a két acillemez között van 100 kiló homoktázott, ez ilyen flex az is, is meg fog és felismerte a termékét, és feljött az én ajtómbe egy icipici kis matricát, hogy ez is a miénk. az a dombornyom volt husi ilyen um, alumíniumban alatt, tehát fényes, de csak mit 3 három cm- és nézd az a nagy ajtó, ez nem ilyen volt reggel, de mi a változás? <gül> Ott van a sárkával a matrica. Az Há, ez egyébként azért vicces, mert a tiédre csak matricát rakott, a mi zárszerünk amikor jött, az már mágneslapokkal készült, mert ugye az ajtó mágneses, és egyszerűen csak rá kell rakni. Ha? Tehát, hogy ő már, ő már levágatta magának a matricákat, és azokat terjeszti. Egy másik dolog, nekünk iskolci bejárati ajtónknál, nagyon csodálatos, nekem gyerekkoromban mindig megfogta a fantáziámat, ott meg szintén ilyen mágneses, a legelső generációs mágneses kulcs, tehát hogy a, a kulcsnak a, a szárában ott volt haddarab darab kis vájat, és abba 6 darab mágnes kerül, igen, igen, és az úgy tök jó volt, igen. ellenben, hogyha a kulcsot lejtetted, és rosszul esett le, és az egyik mágnes elpattant, akkor onnantól kezdve over, igen, igen. De tipikusan az az ár volt, amit egy ilyen üzével, egy, egy keményebb acéllal fel lehetett törni, mert, mert ott a, a, a mechanika az jó volt, mint ez a mágnesi zárás, de erre a lecsöntésen retteletesen sem veszető volt. Dward Péter, hát, miben is értél eddig? Aztán... Én? <gül> <gül> <gül> na, a kegyencem az, az azért, nekem van, van rokonom, aki szereti ilyen zárakat, ő azért az olasz zárakat is eléggé cipázte, mert ugye az nem tudom, a te zárad, hogy tűri azt, hogy teleküldik pillanatragasztóval vagy, uh -huh. vagy rágógumival. Ez uh -huh. egy támadási módszer, hogy uh -huh. oda megyek tele az uh -huh. hazaérsz, szomorú vagy, kirobbantatod és uh -huh. lesz egy időszak, ameddig sebezhető, mert addig nem tudsz uh -huh. oda ameddig le nem cserélik. Uh -huh. És akkor megyek én, amikor valami gagyi van bent. És a, az olasz azok olyanok, hogy az egy fél kiló pillanatragasztót felvesz, és még akkor se fog megállni, mert nagyon sok benne a hely. És ez ez szép. Na most elárulom, hogy a ajtó zárján kívül a következő legdrágább tárgy, ami a lakásban van, az a indukciós sütő, és minden más, a laptopom, ami pedig a táskámban van, amikor nem van Tehát leginkább az ára tudják elrontani. De az fájt. Nálunk volt egyszer bent, hogy, hogy a, a, a heveder zárat törték meg, és az elég csúnya volt, hmm. mert még nem láttam, hogy, hogy tövestül kiszakítják a heveder zárnak a a vasalatait, hogy átjussanak rajta, de a hmm. zsárny az kb. elfért a markomban, és Igen. akkor ez a nivu ajtó acélkeret, be 20 centis betonacélokkal a falba, hogy hmm. az ajtókeret, hmm. és mikor hogy amikor vannak a, a tűzoltóknak ezek a vágó cuccaik, amivel személyekről az autót, Igen. és, és teszteltük, hogy Cimbi, ezzel mit kezdesz, És így nézd, a tűzoltó, kezében van egy olyan vágó, amivel egy nézze, Mercedes percek alatt fesznikre, mág is így a tip, hát passzolok. nincs sejt a fogás, nem tudja hol betenni. Vágjuk a kirincset, és, és Belehajtuk a tűzoltól uh, Na, lépjünk egy kicsit tovább, mert egy nagyon fontos szöveg fog most következni, amit ráadásul egyben fel akarok olvasni, többek között azért, hogy egy ritka esetdel keltel vitázzak, mert szerintem a egyik nagyon fontos pozíciómat erősíti, Ugrok egy oldalt, és a következőt írja. Ugye most már elindul a Big End party -ra. Egy piros emeletes busz robog el mellettük. Nem is annyira tükörvalóság jelenség, mindkább Disney World kellék London lenthez. Ez egy aranyos mondat, de. A falakon friss fal az új szegmensből. A csók jelenet. És milyen hamar. Egyszer New Yorkban, még az antrax hisztéria idején, ez nem gibzol lenne, hanem mondaná, amikor éppen a metren ült a csúcsforgalomban, és a kacsomantrát ismételgette magában. Héten észrevette, hogy egy képet néz melletten. Legújabb szegmensed egy igazolván méretű, kimerített képkockája egy fáradt fekete arcú fekete, arcú, fekete nő olcsó, sötétzolt műszálas blézelére volt gombos tűzve. Kész, késznek azért kellett a mantra, hogy előzően egy áttörő rémképet. Terroristák méreggel teli villanykörtéket ejtenek a föld Vin szerint a pont néhány óra alatt eljut a 14. utcától az 59.ig, Úristen, durva alpa lehetett. A hadsereg végzett már ehhez hasonló kísérleteket a 60-as években. A fekete nő észrevette, hogy kész, a kisképet néz és odabit neki. Ő is követő volt. Kész egy pillanatra megszabadult a benne gomolygó sötétségtől, mert megérezte, milyen elképesztően sokan vannak, akik hozzá hasonlóan rajongolnak a klipért. Tudatosult benne, hogy egy minden behálozó, láthatatlan és citkos közösség tagja. Na, tehát ez a szöveg arra enged következtetni, hogy iszonyú sokan vannak. Tehát, hogyha Londóban egy napon belül kiprokátozzák, eh, akkor rengetegen vannak a kipkövetői. Másik lehetőség, hogy kész eléggé be van vonva ebbe a dologba ahhoz, hogy tudja, hogy mit kell keresni. Tehát tudod, De... amikor, amikor, amikor megtanulsz egy jelenséget látni, és annak azért mindenhol az jön szembe. De... Ha, ha, van ilyen, van ilyen, Obey the Giant például, de hogyha egy napon belül, tehát ugye még azon a napon vagyunk, amikor kijött az ő jelenet, egy napon belül fargaszok vannak, az azt jelenti, és, és hangsúlyozom, hogy ez a Gibson naivsága és a Gibson világa, hogy a világnak egy számottevő szelete szól erről a különböző. Tehát egyhogy, egyhogy itt a maga szöveg is elmélázza, az, hogy milyen sokan lehetnek mert hogy ott van a fekete lánynak a, a, a lézerén, de hogy, de hogy a háttérben, valahol a patternben ott van ez a dolog egyre több helyen. Én, de ezt, ez... én ezt érzem. Innentől kezdve már nem annyira szubkultúrának tűnik, mint egy, egy kultusznak, ami a, a saját követőit keresi. Tehát, hogy a követők keresik egymást. De egyébként de... Nekem, nekem ember az az érzés van, mint amikor mint amikor láttam mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy valaki nánygeget böngész a telefonján, és akkor annyit mondtam neki, hogy I see you are a man of culture as well. Aha, igen. Tehát, hogy ez a hangulat. Igen. A hogy nem mozdultunk ki azért mondjuk az egyes zónából. Hát én is gondoltam erre, amikor ezt aláhúztam, de közben meg érted, ha egyes zónában ilyen gyorsan terjed, akkor ez egy dolog, én azt érzem. Tehát... Non a Mondom, hogy QAnon. Tehát... te. Ti, ti nem láttok QAnon posztereket a városban? Mert... Nem, de nem is nézem. Tehát, hát, nem, nem, igen. nem, nem ebben élek. Nem, nem, nem járok a városban jelenleg. Ja. Meg nem látom. vannak egy QAnon posterek, Szerintem nem. Szerintem nincsenek. Tehát a, a Dorf, QAnon. A egy... melyik városban élsz egyébként éppen pillanatnyilag? Mondom, uh, van, van. Uh, ha, ha látod, hogy mit kell keresni, akkor van. Uh -huh. De, hát az. Az? De Hogy honnan lehet megismerni? De a Q betű alapvetően. <gül> <gül> Oké. Okay. Na, most már megnézem, mi ez a QAnon, mert így se kép se hang. Uh -huh. Jó, hát a Wikipédiát legalább érdemes. Megmondom őszintén, én Budapesten nem találkoztam velük ezekkel a jelekkel, vagy bármilyen más szimbolikával, a többi többit nem ismerem föl. Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy a QA-nból egyetlen készfogással jutsz el kihez? Soros Györgyhöz. Így van Soros Györgyhöz. Tehát hogy az lehet, hogy valamit, valamit is be tudunk dobni ebbe a kalapba. Az van, hogy... te akkor ha... te látom, ki van a Igen, igen, csak máshogy, igen. A... Az a helyzet, hogy mindjárt itt megtudjuk, hogy Kész hogyan találkozott először a Pippegy darabjával, és ott lesz egy gyönyörű portable DVD player. Én már nem jelentkezem, ilyennel, nem is biztos, hogy rendelkeztem. De hogy de hogy szerintem ez, ez a Gibson világában sokkal-sokkal nagyobb, mint amit az a fórum enged következtetni. Tehát, hogy valójában egy ilyen óriás vallás, ami rengeteg helyen ott van. Nem tudom máshogy mondani. Uh -huh. Na, uh, oké. Okay. Ugyanígy erről a az Kis Olaszországtól ész, északra levő galériai partiról. Uh -huh. egy felírt URL-lel távozik. Hát, igen, igen. Hol van a szöveg? Kész el, első vel egy Nolita partint találkozott múlt év novemberében, amikor kilépett a tocsogó női férfi közös illemhelységből. Miközben azon töprengett, milyen konkrét lépéseket e, lehetett és szerelizása érdekében, szilárdan eltökérte, hogy még véletlenül sem ér hozzá soha többet puszta kézzel, felfigyelt két tínédzserre, akik közrefogtak egy... Leknésznyakú apró fazont, aki egy dévidére játszott szorongatott kev... kezében. Olyan elhítottan tartotta maga előtt, ahogy a három királyok az ajándékaikat. Miközben elhalt a kis csoport mellett egy arcot látott felvödelni a képernyőn. összesen és tekelkedik ezt a nyakát, hogy megfelelő szögből láthassa a kijelzőt. Mi ez? kérdezte kíváncsian. Az egyik lány, kaló szemelenzője mögül rá sandított. Egyes madásszerű orra volt, alsó ajak alatt kerek, a cérfényű ajag függő csillant, a klip mondta. Kész számára az egész akkor is ott kezdődött. Amikor eljött a parcról, a zsebében lapult egy URL -c. Hát igen. Volt egyben bócsakét, de A, te, a technősnek megakadtam, meg egy garbót viselő férfival találkozott. Igen. Igen, a törfönnek de Hihetetlen, ez, ez nagyon mellébe. Igen, és, és akkor megjön egyszer. Semmiféle itt szó. Ráadásul. És, és kalóz uh, izé sincs. nincs. Udi-dice van. Itt valami nagyon mellé ment, megint, sajnos. Ki tudja, miből fordított? Azért láttam már ilyet. Németből nem tudom. Nem, nem, csak hogy uh, nem tudom, hogy gyorsan jött ki a, a tehát, hogy valamikor a, a szerkesztetlen kézirat jut el, először Magyarországa, és még egy körszerkesztés van bent orakint, ami, ami már a fordításban nem kerül bele. De Há. furi. Göz, de nem de tudom, hogy ez fordított. itt valami, ami mellé ment. Csukjás szemek. Há. Csukjás szemek, nem tudom. Nem tudom, fura. Na minden esetre tovább megyünk a Lombarddal való találkozásra. A Igen, benne, a... kapunk, Igen, kapunk el... még egy brit márkát, Na, ez a Bell staff, amit a, a mentős csávó visel. Az is egy olyan márka, ami elindult uh, Viaszos Vászon uh, motoros jackik gyártása felé, majd pedig már egyébként kvázi luxus márkává nőtte ki magát, és valamelyikén egy luxus márka a konzorciumnak az egyik tulajdona és ékköve. Olyan, mint a pár pár előtt levő barbúr. És Magyarországon? Tudjátok, hol lehet kapni? Kis no. a utca, powerbike motoros volt. Aha. A logikus helye. Egyébként Börzsekit kerestem és mutatta ki, ez elképesztően, mocsom drágán. Aha. De vehetsz akkor egy shotot és akkor meg amerikás vagy. Nem veszek én Börzsekit, <laughs> bőrjackit és bőrkabátot csak Mongóliából. Nem, nem az, az egy másik szubkultúra. Az tök érdekes, hogy a, a, a van egy magyar motorosbolt, a Sox, akik Pakisztánban gyártatnak motoros cuccukat, döbbeletesen kurva jók, és meghalsz tőle, hogy mennyire szofisztikáltat, hát, nem tudom, a Jackie ami volt, vagy 40 ezer folyt, abban, ha nincs 15 méter cipzel, akkor egy centise. Három réteget tudok, tehát három rétegét csapom szét, és még a, a csuklona itt is van körbe, cipzál, hogy az egyik léjért hozzá cipzál az oda héjazathoz. Nagyon durva, és egy magyar dizájn, pakisztáni tervezés, fúl jó. És így mondja, ki cipzál az az belőle, akkor még ki lehet hajtogatni belőle a marha alakot. Nem, ez, izé, ez textil, tehát ilyen, nem, nem, nem bőr, hanem ilyen izé, mindenfajta különböző kopásgátlóságú textilek, de, de most, hogy így, Beszéltek erről, annyira furán reflektál, hogy ezt egy magyar csávó tervezte. És ott tiprodok a borba, nézzek ezt a cuccot, elősendel egy csávó, hogy te miért akarsz, mondom, miért És akkor ajánlott nekem egy méretet, aztán persze nyilván a nagyobb kell, mert én nem hiszek az ilyen feszes cuccokba. De így a, a munka, meg a tervezés egy magyar csávó által meg ilyen, egy pakisztáni baronénik nagyon-nagyon egybe van. És Színszkírnek hívják a márkát, rá akartam keresni, hogy mi ez, és nem találod meg, mert nincs. Ez egy Magyar A tömeglinket követel. Tessék? Igen. A tömeglinket követel. <gül> kérlek, kérlek, már hozom is neked. A közben én utána jártam egy icipicitől, mi az a hoodie dice. Az egy típusú szem, amit egy bizonyos kozmetikai e, e, tükkel szoktak csinálni. Ez a félig ilyen szemeket jelenti. Tehát tudjátok, akinek olyan a szeme, hogy egy kicsit ilyen, ilyen e, e, féligreva a akkor azt nagyon kiemelik, e, e, kiemelik kozmezével e, festékkel. Az a húdidás, tehát semmiféle kalóz szemelező nincsen a történetben. Az első kávé előtti szemek. Nagyjából igen. Nagyjából igen. Na, és a make-up artistoktól eltekerek most ebben a pillanatban vissza a szövegre, és hát sajnos Marvin, a, leg, a legnagyobb sajnálatomra nem lesz már <gül> nem lesz már e, e, Hubertus Bigend a mai napon. A következő alkalommal fogjuk őt, e, de akkor csak rászálljuk az egész két órás alkalmat jövő héten. Minden esetre az, hogy biztosan legyen Hubertus Bigend a sajnos a lebúj leírása és, és késreletet, amiben most belépünk, mert ugye nem fog átfutni rajta csak úgy, hiszen például ilyeneket mond, hogy egy éneket e, mond. Pillanat, csak oda megyek a magyarban is. Egyszer kinyomtatom, esküszöm. E, ez most nem is került, teljesen. Baloldat a falon egy Tipti a japán művész neve valahogy mindig kimegy a fejéből. Három nagyobb, 408-as falemez nemezett e, fatábla egymás mellett. sejem szitanyomos rétegekben dekoratív logók és hatalmas szemű mangalányok egymást fedő festékvétegeket hátjavikonyan hordták föl és kísérletetésen, kísérletetésen áttetszővé csiszolták a... Keltán... ezt három hete kerestük meg, ha jól emlékszem három hete kerestük meg, meg van még a link <gül> igen, és ez viszont el fog minket vinni a Supreme felé ami igen. megint legalább egy 10 perces kitérő ha. igen, és úgy hívják a festőt ha jól emlékszem, hogy Takashi Murakami mint ahogy igen igen, mert hogy addig google-eztünk, amíg ki nem jött, hogy ő lehet az. Így van. Így van, ugyanis neki vannak pontosan ilyen kémei. Murakami Takashi, a neve a művésznek, és valóban csinál triptihonokat. Itt érdemes megállni egy nanoszekundumra, hogy a triptihon az a japán kép- vagy hát táblafestés művészetnek a standard, standard formátuma. Tehát nem szoktak, tehát a 17.-18. századi japán művészetben nem csináltak képeket egyedül, hanem mindig triptihon volt. Valakinek nagyon csöröga. Nagy bánat. Egyértelműen idegesítő hangú telefon, hogy idézve két oldalról vissza. Igen, igen, igen, a tükörőnek idéges tűhangi nem megszólalt. Na, de hogy itt az van, hogy a, hogy a hagyományos japán táblaképeknek kellett a hármas felosztás, mert példabeszédek, vagy példaképek voltak. Mondjuk a klasszikusabb, az a, elköveti a szomurály a hibát, előkészül a harakirire, és végrehajtja. hagyja. Tehát ez a, ez a három tipp nagyon ritka, hogy nem az volt a vége a tip hogy valaki rettentően megbindulgódik, vagy meghal. Tehát, hogy ezek mindig ilyen példabeszédek, vagy példamesek voltak. A legvidámabbak így néztek ki, hogy megismerik egymást a szerelmesek, de sosem lesznek egymásé, majd végül meghallnak. Tehát, a... külön-külön természetesen. Tehát, hogy körülbelül ilyenek voltak. Igen, komikcip, valóban. Tehát, hogy ez ugye a mangának az egyik előképe volt, vagy hát van még mindig. És ezek a triptikonok nagyon jellemzőek a Japán művészete. Megpróbálok gyorsan előkapni egyet. Igen, a Japanese Triptik Art előhoz mindenféle ilyen boldogságot. Hát ne legyünk, kicsire ne adjunk, ezt a Google linket osztom meg veletek. Tehát a Japanese City card, az, az gyakorlatilag mindent, ha, ha megnézitek, ha, amit most átdobtam linket, abban a második sor középső, ez a Kitagava utomáró, ez például egy ilyen igazi klasszikus, klasszikus történetmesélés, amiben három Hú, darabban, lényeg. három táblán mesél egy történetet. Pepi, nem tudom megmagyarázni. Ez csak egy harmadik, mármint Mindenképp más sorrendben fog feljönni a kedveség. De ja, akkor linkelem. Akkor linkelem. Úgy. Api. Ha? link máshol van. Meglátjuk, hogy ez. Szóval ez egy klasszikus történet. Nézzük meg, mit toptam mit be. Aha. Jó, tehát itt gyerültem, hogy utolsó képen már hardoklanak, vagy nem tudom, mit csinálnak. De hogy, de hogy az Japán nem tudom, minek kéne lennem, hogy ezt a három táblát pontosan megfejtsem. Gyanús, hogy az első kép, első képen van férfi, a másodikon valami furcsa dolgot csinál, mondjuk hasba szúrja magát, vagy valami egyéb módon állt magának, és a harmadikon pedig már nincsen. Valamilyen módon kikapott a történetből a három kocka alatt. Ezeknek általában elég bonnyi története is van, tehát hogy így európai szemmel nézve. Most nem készültem azzal, hogy ilyen profi eh, tipp hozzak be, amelyek még érthető is a története. Eh, Én beadtam, hogy egyébként nagyon egyszerű, szétlőjük az ellenség hajóját a története. Ha? Igen, olyanok is voltak. az ellenség hajója szét van lőve. Ja. <gül> Igen, eh, még eh, azt hiszem, hogy ez... Eh... Aha. Na jó, mindegy, lehet, hogy következő alkalomra készülök ilyenekkel. Legalább egy történetet elmesélek, jó? ami három tipp történet történet és lettentő tanulságai vannak. Most pont nem találok olyat, ahol lenyilozzák a szerelmeseket, vagy egyéb módon. Nem mondod, hogy a manga az innen indult. De de abszolút innen indult. Ez a, a mangának egyik fő gyökere. És ez büszkén vállalja. Mind a kettőjük. Súlyos. Mind a kettőjük büszkén vállalja. Jo? Na és hát itt végére is, a, végére is értünk a mai adásunknak. Most már két nem kezdünk bele Big End első mandatába. Sőt, nem ne beszélünk vagy. a Bajói fali sem. Igen, igen, igen. Pedig igen. micsoda lehetőség lenne? Igen. Jó, Úgy héten hogy, folytatjuk. Jövő héten folytatjuk, köszönöm a figyelmet. Mindig rekordot döntünk abban, hogy a utolsó pillanatban dobjuk ki az eventet, de számítsatok rá, hogy jövő héten is néz. Igyekszünk nem elfelejteni, és, és már előre hívj csinálni, de azt most megköszönném, ritka, hogy ennyire érzelmes és őszinte legyek, Na most megköszönném a hallgatóságnak, hogy részt vesz rajta töretlenül. Eh, igazából tök jó, hogy mindannyian itt vagytok és, és hallgatjátok. Jó érzést. Mi tényleg mindent megpróbáltunk már, hogy ne legyetek itt. Köszönjük szépen. Kérem, még néhány filozófus. Nagy volt a labda, hogy melyik filozófust, nem Snob? <laughs> jó, oké, rendben. Én kérek jó. Na. Na, hát akkor köszönöm szépen, és akkor találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Markz igen. Oké, Marvi, így